Dali misad šwede Jel možemo, poček In alhamdulillahi na ahmeduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min seyyati a'malina man yehdihi allahu falamudilla lah wa man yudil falahadija lah wa ashkadu an la ilaha ina wahdahu la sharika lah wa ashkadu an muhammedan abduhu wa rasooluhu sallallahu alaihi wa lalihi wa ashabihi o men tebiahum bih sani la jomid din emma ba'd eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh prije početka samo da još jednom provjerim da li sve u redu sa tonom da li me čujete možemo nastaviti kao što je najavljeno tema večerašnjih dresa je da li je traženje učenja ruki znači da li traženje učenja ruki e, sprečava onemogućuje ulazak u džennet bez polaganja računa odnosno drugim riječima da li traženje učenja ruki e, umanjuje i utiče na tevakul jer je tevakul Odnosno neki učenjaci vežu te za ovo pitanje i na osnovu toga i pristupaju ovoj temi. Naime, kao što nam je svima poznato, ili bi trebalo biti poznato, Rukja sa kojom se liječi onaj koji je opsihren ili je podutisan džinskog djelovanja, učenjaci kada govori o ruki navode da ima dvije vrste ruki ruki ruki i ruki šarije ruki šariacka i tako ju mi nazivamo i rukja koja nije šariacka pa tako učenjaci jel kada govori o šariackoj ruki koja je dozvoljena koja je propisana uglavnom Poro da nema razilaženja među učenjacima, ja ovdje zabilazim svjesno i namjerno značenje, jezičko značenje rukije i terminološko, što je vama računamo prilike poznato. Znači, učenjaci, kada govori o temi dozvoljene i propisane rukije, kažu da rukija, da bi bila šarijatska ispravna rukija, mora da ispuni tri šarta tri šarta su nam uglavnom jel poznati jači samo nako letimično ponoviti kao uvodu temu a to je jel prvi šart da, da se rukija izvodi time što će se učiti Koran, odnosno Allaho govor ili izgovarati njegova imena i svojstva ili učiti određene dove i zikrove koji su, koji su prenašeni od poslanika s.a.v. u vjerovstvenim hadisima. Znači to je prvi šarp, da, da se rukija čini Kur'anom ili imenima i svojstvima Allaha Čilašanohu ili u vjerov, ono što je prenašeno vjerovstvenih dova i zikrova, kao što kaže u zikrovu, i zikrov, i zikrov, i zikrov, i zikrov, i zikrov, i i on spušta Koran ili od Korana ono što je lijek i milost mu'minima. I kao što je tošlo od drugim ajitima, je li? Reci on je onima koji vjeruju uputa i lijek. Da ne ulazimo sad u tomačenje šta znači to šifa, koja, koja značenja bohvata, šta su rečenjaci. Drugi šart za ispravnu šarijetsku rukiju je da ako se ne uči ono što je spomenuto pravnim šartom, ako se izgovara običnim ljudskim riječima, čini rukija, da bude sa arapskim jezikom ili nekim drugim čije značenje poznato. Znači da bude sa arapskim jezikom na arapskom jeziku gdje se zna njegovu značaj ili ako je na drugom jeziku za ono koji ne zna jezik da ono što izgovara budu, budu poznate riječi u kojima nema traženja nema riječi širka niti traženja pomoći od džina e, i slično treći šart je da onaj koji liječi da je ubjeđen, da ima imao vjerijenje, akidu, da je rukija sebeb, uzrok, od uzroka sa kojima Allah Žešanu omogućuje da se izliječe određena osoba. Da rukija sama po sebi nema uticaja, da ona ne može liječiti bez Allahove dozvoli. Znači da rukija, djelovanje sa rukijom je u stvari bi iznila sa Allahovom dozvolom. Rukja sama po sobi ne može djelovati i ne liječi sama po sobi, kao što je bilo uvjerenje kod, uh, kod uh, sljedbenika odnosno oni koji zbiljna Kidiđa ilijetskoj u vrijeme uh, silaženja spuštanja Kur'ana. Hele, ne i tri šarta, uh, skoro da nima razilaženja, ova tri šarta prenosu Ibn Hajar, Sujuti, uh, Ibn Taymi Ibn Taymi, i mnogi drugi čenjaci koji ispisali ovoj temi. Uh, ono što nas interesuje na ovom mjestu sa, sa večeras najavljenom temom, je to što je došlo u, u nama poznatom hadisom, u Tefakonalejihi, da u tom hadiso, jel, kada dugi je hadis od Abdulla Himnabasa, govori se, jel, o narodima koji će, da ne, ne navodimo ga na arabskom, jel, spomenju se narodi koji će u, na sunnjim danu, jel, ući u džennet i u kakvim skupinama i tako dalje, između ostalog, Uh, Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem je rekao: "Ma'ahum sab'un alfun yadkhuluna jannata bighayri hisabi uh, kaže, koji će ući u džennet, oni koji će ući u džennet biće 70.000 onih koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kažnjavanja i tako." I na savakati je došlo jel da je poslanik s.a.a. nakon što je to rekao otišao pa su asabi između se razgovarali koji su to osobine tih ljudi koji koji e, zaslužuju da budu pardon, da budu ti 70.000 koji će ući bez polaganja računa u dženeb između ostalog kada je izašao jel, e, odnosno da ne navodimo to što su oni rekli kada je izašao poslanik s.a.a. dao im je odgovor na ono što su oni neki već uh, spomenuli šta misli, koje su te osobine tih ljudi. Hele, ne iso, ono što nas interesuje, što je vezana za večerašnju tema, to je da je u, uh, u tom hadisu došlo, kaže uh, uh, poslanih se san, znači opisao te ljude koji će uči uh, koji, koji će, čiji je broj 70.000, koji će uči u dženet bez polaganja računa. Kaži, Homo ladine, la jestarkun, wala je tatajerun, wala je ktevun, wala rabihim je tevakelun kaže to su oni kaže koji ne traži laisur ne traži da im se rukja uči wala je tayrun i kaže ne cineta tayun tayur u stvari to je vid djel te odnosno eh pesimizma preciznije rečeno je tayure u stvari da se vežu odriđene pojave koje se događaju na, na oko nas na Dunjaluku, za naš život za našu sudbinu za stvari oko nas. Osnova ove riječi je vezana za, za ptice u stvari, da su ljudi bili uvjereni kada ptica ptice jel, a, krenu na određenom mjeru, kada, kada ptice, kada nešto da uradi, pustili pticu, pa kada ona kreni na ovu i na onu stranu, na osnovu tog njenog kretanja, odreživali su da da radi, ili kao što je kod nas prisutno, jel, danas a, prisutan vid, da taj jura, a to je da ljudi, ako mi mačka preko puta, da Da, da je to znak da će se nešto loše desiti da ako ide ovo, ovim putem radi određenu stvar da mu su loše desi ako ide drugi put desi se loše ako buče ovu odjeću dožiljava prijatnost i tako dalje ako buče drugu ne dožilja znači vezivanje sudbine događaja i stvari za, za predmete oko nas i da oni utiču u stvar na sudbinu to je vid da taj jura i ova druga osobina koja je navedena ovde karvola je ta tajur znači to su oni koji načini ta tajur ola je ktvon uh, uh, uh, to je vrsta znači uh, načini uh, ke ne traži da da se urad da se liječi sa kejo ma to je u stvari uh, starinski način liječenja da se u stvari odredi rana za liječiti što će se usijati el uh, uh, željezni neki prijedmet, pa se na ko užilaren na ranu čime se jel zacijeli rana a što je došlo u drugim hadisma jel da je, da je to zabranio ili nekim da je mekru i, ta, i tako dalje uglavnom e, i četvrta stava koja spominje ovdje kaže, arabi, kaže to su oni e, koji se na, na njihovog gospodara ostanja imajte ovakvu potpunite ovakvu na njihovog gospodara znači to su te e, četiri ili tri osobine koje koji ne treba da ima, jednu koja treba potpuno obuhati ove prijetudne, a to je znači e, opis te skupine 70.000 koji ću uči u, u, u dženec bez polaga računa da su od onih znači koji, koji ne traže da im se uči ruke, koji, e, koji ne činijete tajur i koji, e, koji ne, ne vrši način liječenja koja se zove kej, odnosno e, da se zacijeljuje rana sa, e, sa užarenim željezom, željeznim prijedmetom. I četvrta stvar, da se oni na a, svoga gospodara a, ostanja. Imaju telokul, potpuni telokul na svoga gospodara. nači ovaj hadis je u stvari osnov večerašnje teme, a, a to je da se na osnov ovo hadisa i još nekih drugih, kao što je došlo od, od Mugiri i Bešubeta, da, da je rekao u hadisu koji bilježi e, Tirmizi, ocijenili su ga e, i sam i, i sam Tirmizi i Ših Albani i mnogi drugi je virodostavni, e, da je da da je da poslanik sallallahu alejhi ve selle rekao kariman iktava au starqa faqdarri yamina tawakkul kej odnosno liječi se sa uh, sa ožarenim predmetom je uh, da da, da ranu I kaže ili traži rukju da mu se proođi kaže ta je čist od tawakula kod je nima nema tawakula uh, na osnovu ovog hadisa prvo ko smo naveli učenjaci ima i podijeljeno mišljenje Uh, po pitanju toga da li, da li osoba koja traži da joj se uči rukja da, da li u stvari da li se na nju misli recimo danas posliman koji imaju problema sa strane sihra ili džina i tako dalje ili nema i početi da provjeri pa traži da im se prouči rukja da li su tim ti automatski izašli, izašli iz ove skupine 70.000 koji će uči uđenet bez polaganja računa molim me lažeš ono nas učini od njih inšallah E, pa tako imamo dva stava učenjaka po ovom pitanju inače ovo pitanje e, često se može slušati čuti kod nas e, ako slušamo predavanje e, prilikom e, komentara knjige kitab ut-tabi da od Muhameda ibn Abdullah pa dođe se među prvim tamo dersovima prvim poglavljima kada se objašnjava poglavlje tevhida e, dođe ovaj hadis koji govori jel, o tevelu i tako da i pa se pa se govori o ovoj temi i obično se prenosi el e, jedan stav učenjaka kako ga otvilike taj stav koji je izabrao i sam Muhammeden del Vehab i ševi Sad Bitemije od toga on juzeo i, e, i taj stavio jeratno vjerojatno kod nas je proširen a to je e, mišljenje učenjaka da onaj koji mimo ovi osobi, dobro ovi osobinosti jel jasne što se tiče toga da onaj koji jel čini te, te, te tajur i onaj koji jel čini da da mu se zacijeli rana sa, na način kada su to radili, jel, u, u prijašnje vrijeme. E, to nam je donekle jasno jel, da to može uticati. Zato što je došlo do, da je to zabranjeno, osim u nuždi. E, ali ovo traženje ruki, to tu, tu malo i izaziva dilemu. S kojej strani? Zato što jer imamo sa druge strane jel, da da je to dozvo, da određeni švijalski tekst, da je dozvoljno e, e, učiti ruki i, i tražiti da se uči ruki, a dozvo, dozvoljeno je. E, to je prenašeno naš jednom otprost. da je radio, da je postakao, da je dozvolio i tako da je osoba, pa onda do, e, dođe ta neka kolizija el, između toga kako da bude nešto što je u osnovno i što je u redu, a da isto vredno bude razlog da č, e, da osoba zbog toga e, bu, e, ne bude od onih koji, koji, e, koji bi ušli u džene bez polaganja računa. E, uglavnom da se vratim na stavoje učenjaka, e, znači po ovom pitanju imamo dva stava učenjaka. Nači skupina učenjaka smatra da da traženje učenja ruki mi danas imamo je što danas je opće poznato vel i svjesni smo se dojti toga da imamo živimo u okolnostima u kojima su mnogi od nas prinuđeni da, da se liječi da traži da traži, jel, rješenje u nekim svojim životnim problemima na način učenja ruke. To nije, ne mora to uvijek biti samo sihr, i džinsko djelovanje može biti na neki drugi način. Uglavnom ono što se često dešava, a to je da su mnogi od nas bili, e, bili u situaciji da smo tražili da nas uči ruke. Što, iz, što radi provjeri, što radi e, stvarnog liječenja. u tom kontekstu jel poznavati ovu temu i šta su učenjaci o tome rekli je vrlo e, dobro za svakog muslimana pogotovo jel u najmanju ruku da zna jel, da da po tom pitanju nije jel nije stvar e crno bijela jel pa da nema neke nade e prvi sva učenjaka Po pitanju, znači, da li rukija, praženje učenja rukije, da li ona utiče na, na TV-ekul, umanjuje potpuni tv e, Prvi stav učenjaka je da, znači jedna skupina učenjaka, je nastavu da onaj ko traži da mu se uči rukija, da mu, da mu to umanjuje potpuni tv i da time jel izlazi iz skupine onih 70.000 ljudi, 70.000 koji će na studiju danu uči u džendres despolaganju računa. Na ovom stavu su, između ostalo prenosi se znači, ovaj stav od imama Ahmeda, od Hatabija, Muhaddisa, od Qadi, e, e, Iyada Kadija, od imama Neberija, Ibn Tejmije, Ibn Uqayima, s tim da ima Ibn Uqayima, dva stavove. Znači, to su uglavnom najpoznatiji učenjaci, njih šest, koji zastupaju ovaj stav. Imam Ahmed, Hatabija, Kadija e, Iyad, Neberija, Ibn Tejmije i, i Ibn Uqayim. Šta je njima dokaz za ovaj stav? prvi i najjači dokaz je naravno ovaj hadis koji smo malo prije spomenuli od Abdullah ibn Basara radijallahu anhuma znači u kojem je došlo da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomijedio ti sedam koji će uči u dženned bez računa pa je naveo osobine onih nas osobine oni koji će uči a jedna od tih osobina je kaže la yastarun da ne traže da im se uči rukija ove dvije, ove ostale smo spominjali. I na kraju se je završa, kaže, rabih, metaveka, i kaže, i oni se na svoga gospodara uh, ostalanjaju, imajte vekulu svoga gospodara, odnosno kažu, uh, učenjanskoj zastupaju ovaj stav, da u stvari, sve ove tri osobine koje su navadene, koje ne treba čovjek da ima, da bi ga spriječila, da bude među 70.000 koji, koji će učiti uđene bez polaganja računa, je uh, sršvi tih stvari je, je da čovjek ima potpun te vekulu a kaže e, sve ove sve, sve tri stvari koje spomenta one narušavajte ovako pa tako kaže, ona koji e, zato ko, onaj od nas koji je odnosno ana ko hoće da uđe u džennet e, sa ovim skupinom bez polaganja računa e, treba da se kloni traženja učenja ruki. znači ako bi, bio, ako bi ga zadesla imam e, sihari slično znači da, da da sam sebe da sam sebe liječi Naravno sad ima tu pitanje, jel, a šta ako mu neko drugi ne traži onda mu ruke, pa mu neko drugi ponuzi da muči uči ruke, da li to ulazi po to pitanje, ulazi? Po ovim učenjacima to ne ulazi. Bitno da on ne traži da mu sluči ruke. E, znači, ovo je njihov najjačiji dokaz, sa kojima dokazuju, da traženje ruke umanjuje, u stvari, potpunte vakul, umanje je zadovoljstvo sa Allahovim kaderom i iskušenje a ustvar je zadovolj uh, rida sa Allahovom odredbom i kaderom je najveći stepen je uh, najveća od uh, mu'mina i tako u, kontek u tom kontekstu je kako kažemo uh, vanjsko značenje ovog hadisa je da, da traženje da traženje učenja ruke ostvari narušava narušava potmut avakul i umanjuje je i ispečava čovjeka da uđe uđe na 2 polagana džuna sa onom skupinom U glavnom učenjaci koji, koji su na ovom stavu ovu stvar njihov može se rečkom otel i najjači imate najedini dokaz je na račun ubrajači drugi hadise koji su isto u kontekstu Drugi stav učenjaka većina učenjaka a to je drugi stav učenjaka je na stavu da traženja učenja ruki e, ne umanjuje potpun tevakul niti sad među ovim učenjacima znači, koji su na ovom stavu skupina od njih kaže eh, niti traženje učenja ruki eh, eh, biva uzrokom biva uzrokom da čovjek ne uđe eh, u dženeca 70.000 onih koji će ući bez polaganja računa eh, Sačime čime dokazuju svoj stav prije toga da navedem jel, da, da malo prije rekao da je to veći dio učenjaka između ostalo to je Ibnđarir Taberi Ibn Potejbe Ibn Abdul Bar Imam Kurtobi, Ibn Qajim u drugom rivajtu, u drugoj predaju El e, Maziri Davudi i još mnogi drugi su na ovom stavu naši oni su na stavu da traženje učenja ruke ne umanjuje i ne narušava potpun te ovakvu na alaha e, a skupina od njih smatra da ovaj hadis u kojem je spominuto učenje da onaj koji traži učenje ruke, da, da je to jedan od, od šartova, jedna od osobina, da bi bio od skupine 70 ljuda koji ću učenje žene, kažu da taj hadis se ne odnosi na ono koji traži učenje ruke. Naravno, onda se pitan, pa dobro, šta onda znači taj hadis, kako razumijem? Prije odgovor na to da naveden šta su dokaze u stvari učenjaka koji smatraju da traženje učenje ruke ne narušava i ne utječe na potpun Tewekul na Allaha Đelešanu. E, oni kaže, jel, dokaz za to su stvari e, svi šarijaski argumenti u kojima je došlo, u kojima se govori u, uopće o propisanosti e, učenja ruke i traženja da se uči ruke. Pa tako kaže, jel, pošto je prenešeno u motivator predajano, u verodostavnim hadisima, Da je poslanik s.a. Znači, propisao učenje rukije, znači propisao riječima i svojim dijelima i svojim prešučivanjem od onih koji su učili ili pražda su uči rukija, to sve ukazuje da je, znači, da učenje rukije, ako je na tom stepenu, da ne može biti od onog što narušava potpunte ovakvog jednog muslimana. Između ostalo, dokaz da traženja učenje ruke ne, ne, ne umanjuje uh, tevakul poslunaca na Allaha žele šanuhu je kažu, jel, poznat je hadus od Aufi uh, i uh, Malika uh, radijallahu uh, anhu koji kaže kun na uh, nerti ili džahilije, kaže mi smo učili ruke kaže u džahilijetu pa kasem, kaže pa smo rekli Allahom poslunacu sallallahu kaže ja rasulallahu kefe tera fi dhalike kaže Allahom poslunacu šta ti misliš o tom o tim rukema učili ovaj mi je Poslanih s.a.v. govorio i'aridu aleje ruqakum la'be sebi ruqa malam jekun fihi kaže uh, pokažite mi, izložite mi da vidim, da čujem te vaše ruke i kaže la'be sebi ruqa nema smetnio ruqjama malam jekun fihi širk ako nema širk znači to je prvi dokard, znači ovim je Allaho Poslanih s.a.v. riječima riječima uh, rekao da nema nikakve smjetnje jel, da se uči rukja da se čini rukja da je bilo u nešto sporno sa strane Tevekula bilo bi to navedeno e, drugi dokaz hadis odaiše radi Allahu Anhu ovaj hadis, znači, ovaj malo priče se spominu on, je, on je bilježi ga muslim u svom sahihu e, drugi dokaz, drugi hadis odaiše radi Allahu Anha a taj hadis je Mutefakun Alehi Uh, kaže Aisha radiyallahu anha emrani Rasulullahi sallallahu alaih uh, an astarqi minil ayni na radiyo mi kaže Allahu basanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da traži da mi se uči ruqya od ayni od uroq pa uh, znači hadi se mutafak alaihi bilo je kuhari muslim nači, Aisha radiyallahu anha kaže da Allah basanik na radiyo Kaži da ona traži da ju se uči ruke od uroka. Pa svojde postavlja pitanje kako da posanih sam to traži da, da iše radija lavanha, da, da, da ona traži da je neko uči ruke, a, a da to bude u stvari ono što narušavate vekul i da utiče na to jel, da se ne uđe, jel, da ne uđe među onim sve necilja koji će uđenet bez polaganja računa. Naravno, druga strana ima odgovor na ovo, da što nam nije cilj da idemo sve u detalje. Treći dokaz, hadis od Muselime radijallahu anha, u kojem ona kaže, hadis je uh, također mutafakun Alihe i Buhari je muslim, kaže u Muselime radijallahu anha, kaže, ena nabijesom kaže, li jarijeti leha i bejtiha istarku leha, fe ina biha nezara. Imala je, je uh, suškinju, ili ropinju u svojoj kući. Pa kada je poslanik sam na njoj rekao, kaže, istarku leha, kaže, e, tražite da ju se uči rukja. Pa i ne biha nezara, kaže, jer ona ima, kaže, urok. Također, ovo naši hadis je jasan i jednostavljen po pitanju toga da je poslanik sam na naredio da, su, da se traži da se uči rukja. E, četvrti dokaz odaiše radi Allahovana hadis, također mu tefaku na lehi bilješ ga bohara i muslim, u njemu je došlo, kaže Ajkša Radijallahu anha kaže da je Nabi sallallahu alayhi ve sellem je često bio na sebi u kada bil muavzat. Kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem kaže uh, učio bi kaže uh, kada je bio bolestan u svojoj bolesti uh, nakon je umro kaže bio je učio bi kaže uh, muavzat to je uh, fala kinas, kad eki mošnjać i kulhovala fala kinas a uh, premneso su ono na, na Falaqinas na, na dvije te sure zadnje u Kur'anu. Kaže učio bi te dvije sure i pašaoino drugim rvaćima kako bi učio, kaže. I u samom onom hadisu, znači učio bi te sure u svoje, u svoje šake i onda bi potegirao počitavom tijelo. Kaže "Felemma faqula kuntu ana anfutu alayhi" bihna. Kaže kada je kada je već uh, bolest ga uzela dobro, bilo mu teško. Kaže onda sam ja kaže učila, učila sam ja u svoje šake znači. Kaže fa amsehu bijedeh bijedi sebe li barakati. Kaže a onda sam ja kaže učila. Onda sam ja kaže učita te sure. I kaže onda sam kaže potirala po njemu, učila sam ja sure kaže potirala po njemu i kaže Uh, i kaže radi uh, kaže Barakata kaže ja sam učila kaže u svoju ruku pa sam potjerala po njemu uh, Helen uglavnom ovo što je ovde bitno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači učio najpoznatije dvije sure za kojima se inače uči rukja sam je on znači radio uh, i učio sebi rukiju jer ove dvije sure su stvari od rukije e uh, sljedeći dokaz koji dođi po redu peti hadis koji vidite muslim sunnah sahih Pozejše radi Allah hana kaže da poslanik sallallahu kane wa sallam kaže bio je uh, uh, učio rukiju pa je navela tu rukiju. Uh, Reči kaže uh, izgovarao bo Elhi bil bas, nas bi jadika shifa la, la kašifa uh, Ovo znači ovo je jedan odpoznati, odpoznati uh, rukije uh, koje su nam učiti, jel koja stvarčije značajnije jel, otkloni, otkloni bolest, neprijatnost gospodaru ljudi u tvojoj rucije je lijek, izlječenje nema izlječenja osim od tebe u sljedećem u sljedećem dokazu kada dokazuje ova grupa učenjaka ova skupina učenjaka, svoj stav je Hadis ostvario da je bu Buseider Hudrija radi Allah Anhu. E, u stvari poznati hadis jel e, Murtepeta Lehi u kojem je došlo je da je skupina ashaba da su bili na putovanju. Znači duža priča da su bili na putovanju pa su prošli pored, pored mjesta gdje su živeli jedan, jedan posebno pleme arapsko. Pa kaže pa je pa je oni su bili kjafirni su primili islam. Pa kaže pa je njihovog prvaka, njihovog predvodnika ujela Jednom rjevajte se je u drugom Akrep, škorpion, i kažu, pa je, u glavnom uzlužaju priče, u glavnom jedan nas haba je učio rukju tom njihovom prvaku, njihovom poblavaru, po učio mu je rukju i to sa učenjem surje patiha, pa su pitali, naravno, pa je izliječen bio, on su tražili, zato što su učili, tražili su da da im se naplati tako što im se datni u jednom rivajetu o ocstu da sta sta do ovaca, više ovaca nego jedna. Uglavnom kada je spital poslanika sallallahu alejhi ve sellem o tome, o tom, tom postupku što su tako radili i što su tražili da im se na, da, da naplati, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasmijao se, je rekao je: "Uma judrike kako su ti znao jel da je učenje patije rukia." I tako dalje hadis se duži nas da spominjemo, odnosno ne vezo zapijemo. Takođe hadis sljedeći dokaz dođe ili sedmi porijedu, argument koji, hadis koji bilježi muslim uslom sahih od džabr radi Allahanhu uh, kaže džabr radi Allahanhu kaže uh, kaže škorpion je uio uh, nekog čovjeka od nas uio škorpion kaže mi smo sjedili sa Allahom poslanika sa Allahom sanem kaže uh, pa je čovjek vitao kaže ja rasulallah arki ja rasulallah kaže hoću li da učim rukju kaže poslanik sa njemu je rekao znači hoću da učim rukju njemu tamo pa kaže poslanik sallallahu kaže meni se minkum en yan pa hahu kaže ona je dao može da pomovi svom bratu neka to učini uglavnom svi ovi hadisi svi ovi hadisi jasno i nedvosmisleno ukazuju na to da da je poslanik sallallahu alajhi ve sellem potvrdio dozvolio naredio opravdao učenje traženje učenje ruke i samo učenje ruke bez razlike svojim riječima sam on je sam njemu je učena rukja. Melici se počela kada bio on, kada je bio on opsihran što nizo spremljao dokaz e, također znači odobrio je e, riječima i šutnim ruke koje su učili ashabio po njega Helena se zbirovi dokaz ukazuje da u stvari učenje rukije taženja da se uči rukja ne narušava pod podako na lahadele šanuhu Uh, sljedeći dokaz mimo ovih uh, hadisa virdostalnih, sa kojim također, koji je takođe jak dokaz, uh, kažu jel, uh, kao što je uh, traženje lijeka kod doktora kada, kada je osoba bolesna pa ode kod ljekara i uh, odjasno svoj bolest i traži da joj ljekar izliječi bilo koja to bolest ili mimo, mimo sihra i džina, kao što to ne narušavate vakul, jer obično se ne kažu da to na počatku vakul, desotanja na ovaj hadis. Podobno im nabaca radi Allahu džellehu. Kaže kao što to ne, ne narušava vakul, takođe kaže i uh, i ova stvar i uh, takođe znači, i traženje rukije, jer uh, rukija je stvari vid liječenje. Takođe i to kaže je na, ne narušava rukije, ne, ne narušava te vakul potpuno, jer nema razlike između toga dvoga. Zaista je Realno gledajući, nema razlika između toga, da kakva je razlika, otići ljekaru i tražiti da, da mu a, nađe lijeka, propiše lijek, dadne određeni vid, kako da se liječi a, a, bilo koja bolest bila, između toga da čovjek traži da mu se rukljom liječi, jednoj drugoj je liječi pod bolesti. A, osim ako što vi reče, pa dobro, imamo mi hadis, hadis njima na prvi razlog. Dobro, doćemo do toga hadisa i odgovor na njeg. Uh, uglavnom uh, sad narod postavlja se uh, sad do do do ovog hadisa kako onda odgovorite na hadis od Abdullah ibn u kojim je spomenuto jel da da da jedna osoba da jedna, jedna osoba je spojila el potkunta eloku na kraju hadisa to da se ne traži učenje rukije wala yestar kun mutafiq ali hadis znači to je jedna osobina za oni koji koji e, koji će uči uh, u džene 20 slaganja računa a na kraju grada se kaže u ala rabbihim yatawakkal wahum kaže, oni se na svoga gospodara uh, oslanjaju da je u pitanju tebe. Odgovor na ovo je od strani uh, učenjaka ovog drugog stava jer taj kažu jel prvo kaže da se tu prvenstveno jel uh, može da se odnosi da je traženje učenje rukje ostvarim misli na na ono ko ima objašnjenje, ko ima uvjerenje da da sama rukja ili a, liječenje sa rukijom djeluje sama posebno, znači narušava su, narušava se na treći star što su učeniaci stavili. Znači, kao što su do imali vjerenje a, u, u, u a, oni koji su živjeli do džahilijata da sadarukja sama posebi djeluju na čovjeka pa kaže pa, pa se misli na, na, na ono koji takvu ruku traži a ne ono koji traži šerijsku ruku ili kažu da je to, da ja su stvari misli jel oni od onih učinjaka koji, koji, koji su na ovom stavu ali ne, ne smatraju, smatrao jel da da ne narušava te ovekul, ali da, da to je osobina oni koji neće ući među 70 milija koji će ući dženet, pa kažu, jel, da u stvar su Hariso misli da je bolje ostaviti, jel, da je bolje ne tražiti liječenje sa rukijom, da ne bi, jel, uh, dio od, od skupine onih koji neće uh, ući u, u džene bespolaganja, koji, koji će uči u džene računa, uh, a do stvar ne narušava rukiju, jel. Helem Neyse, uh, ili ima čak i treći, treći pokušaj odgovor na ovaj hadisa, to je da treba izbjegavati ta, traženje učenja ruki e, iz razloga da, da se ne bi deslo od neko jel, još veći problem još veća zlo, još veća bolest jel, do toga, mi ćete ovo je daleko jel, ovaj treći vid odgovor na ovo e, je jedan bliži i, i dosta jači odgovor na, na ovaj hadis u smislu odgovor, kad kažem odgovor u smislu nešto što Nakon čega, čega, kada to čujemo, jel, e, postaje trebalo da postane jasno da je stav učenjaka koji smatraju da traženja, učenje, rukije ne narušava potpinte u ekul, niti Niti je to e, ono što narušava e, sprečava jednog mumina da bude među 70.000 onih koji će ući u džende bez toga kako? Kako onda razumijete u, u, u, ovo što je došlo u habisu La jester pun, kaže ne tražite da im se rukija, na taj način što imamo Pa što, do, što nam je došlo u rivajetu kod imama muslima, znači u sahihiju kod imama muslima, u jednom rivajetu je došlo da ima i četvrta četvrta osobina znači kada je poslanih samo objašnjavo koji su to koji će uči 80.000 oni koji će ući džene bez polaganja računa, kaže humulevine lajer kun vola jester kun vola jeta tajerun, vola jektevun vola rabih netvrkalu Uh, odnosno, dođe peta, jer ako uzmemo da u da je, da je četvrta osobina. Uh, znači, uh, poslani se znam, u ovom hadisu uh, ima dodatak kod muslima, a to je la irkun. Uh, kaže, to su oni koji ne uče rukju, niti traži da im se uče rukja, niti, kaže, uh, činite tajur, niti traži da se liče na način, uh, sa, sa načinom koji se zove okay, i kaži i od onicu koji se na, la, na, na svoga gospodara oslanjaju. Šta ima ovdje dodatak u ovom rivaje? Tu je la jerkun. E, ne uče rukiju. E, zato je i te i neki e, učenjaci koji, koji su njega slidu u tome, ovaj dodatak kod imamo muslimo ocijenili su da je on šad, da je on slab, jer odgovara s ovim ostatkom adisa. Međutim, drugi učenjaci kažu ne taj dodatak što je došlo u drugom rivajetu s obzirom da mu je jel, sened ravio u senedu uh, prenosilaca da su, su prihlasljivi uh, zašto se odbacio je? Pokroša je da se, se, se opravda pime da je neko od, u lancu prenosilaca jel, pogriješio dodavajući ovu riječ u hadisu uh, je, ovdje neprihlasljiva. S kojej strane, izrazu ga je što se može hadis tumačiti na drugačiji način. Na koji način? I to je u stvari tumačenje ovih učenjaka. Znači učenjaci, većina učenjaka koji su na stavu da traženje učenje ruke ne utiče na potpun telekul, ne umanjuje telekul i mnogi od njih kaže jel, da u stvari traženje učenje ruke nije osobina, nije osobina zbog, koje, čovje, zbog koje će musliman biti bit će spriječeno i bit će, će zabranjeno da bude među oni sa ljuda koji će ući u džene bez polaganja računa. Kako? Na koji način? Kaže, ovaj dodatak u muslimu, lajer kun, vola ester kun, ovaj dodatak, znači, ne učije rukju, niti traže da nisu uči rukju, i tako da do kraja hadisa, ovaj dodatak, ne uče rukju, nam daje pravo tumačenje ovog hadisa. Kako? U stvari, da se u hadisu, misli, kada govori se ova dvije riječe, da se misli na rukiju koja nije šarijatska dokazivno potvrđuje i mnogi drugi učenjaci. Nači layer uh, pun, uh, olaesterku. Nauči ruke junit i traže uči ruke. U stvari misli se na ruke koje nije šerijatska. Jer ona ruke koja nije šerijatska, ona u stvari narušava talak. I što je zaista ispravno. Ispravno je da ona rukja koja nije šerijatska ne ona tri šarta šerijatske ruke, ona je ona koja narušava je ispravan potpun talak na Allah džele I zato je ovo tomačenje najbolje, najispravnije, najbliže. Jel. E, sa ovim dodatkom u hadisu dobijamo novo značenje i to je u stvari ispravno značenje. Da oni koji e, koji će biti spriječeni, da budu među 70.000 koji će ući u, u dženes bez polaga računa, su u stvari oni koji koji ne uče ruku ne traži da im se uči koja nije šerijatska. Na koga mi se tu stvari kod nas Zato oni koji jel koji idu kod ljudi za koji znaju da ne liječe jel na šerijski način ili oni na udbila koji su sebe dozvolili jel da se upuste na neispravno liječenje ne liječe ispravno šerijskom rukijom. Na nji se odnosi ovaj hadis, a ne na onog muslimana, muslimanku koji traže da im se uči ispravna šerijska rukija ili onog muslimana koji, koji uči ispravnu rukiju. Ispravnu šerijsku ruku sa ispunim šartom. Tako da dolazimo jel Do, do završetka uh, ovo uh, ove teme i čime ju obličavam u stvari da je ispravljan stav ono na čemu je većina učenjaka, a to je u stvari da traženje učenja ruke i samo učenje ruke, uh, oko čega svi složni, oko samog učenja ruke, da ne narušavaju potpun tevakul na Allaha i da nisu razlog sa kojim se sprečava, nisu sobina sa kojim se sprečava, da čovjek muslima bude, ne bude od 70.000 onih koji će učiniti na računa. Nada se da, da, da se moglo razumijeti ono što sam htio reći s ovim. nači ovo je ovo tumačenje drugo koji, koji, koji žestoko podržava je Ibn Abdul-Barr i mnogi drugi učenjaci koji se navaju ovdje, na čemu je većina učenjaka, to je da se pod ovim hadisom ovim hadisom od odlovim Nabasa mu tefeku na leji da se na u njemu misli e, netraženje ruki u kojoj, koja nije šerijetska. Bilo u njoj širka, ne bilo širka. Uglavnom, ne, ako nije šerijetska ruka ne zavljava e, šartove šerijetske ruki da se na tu osobu misli e, da je njoj narošen tevekol. A ona koja, osoba muslima koja uči koja traži da uslučuje šerijetska ispravna rukja. ili ona osoba koja sama uči i liječi šerijetskom rukom da ona jel, potpada pod ovaj hadis niti potvara pod onih kojima, kojima će biti to razlog da ne bude, da ne uđe uđenet među onih 70 tlijada koji će ući bez polaganja računa. Molim Allaha Češanu da nas učini od onih koji, koji će ući biti među ovom skupinom 70 tlijada koji će ući bez polaganja računa i da nam da pravi istinski tevakul sa kojim postižemo potpun iman i pravu istinsku vjeru Allaha želešanuhu i sa ovim završio ovaj prvi dio večerašnjih druženja nakon ovog jel slijedi pauza nešto više od 5 minuta od 5 do 10 minuta pa ćemo nastaviti sa drugim dijelom a to su vaše pitanja i odgovori na njih subanaka Allahume wa bihamdika shahadu in la ilaha ilanta estakveru ka wa atubu ilaj alhamdulillah wa salatu wasalam ala rasulam muhammedin sallallahu wa alayhi wa sallam emma Znači, nastavljamo sa drugim dijelom večerašnjeg gluženja. Molim Valađa ovaj Šana, na samom početku, da nam u o pokupljanje na ovakav način, da bude dokaz za nas, ono je protiv nas i Šana, danu. I molim Valađa, ovaj, su Vala, da obodim našu braću i sestre, i u Gaziji, i u Siriji, i u mnogim drugim mjestima, jer te življavaju, te življavaju ono, što im se dešava. I nemojte zaboraviti u vašim dolama, pogotovo u dolama, kada padnemo laža šanuna sežda. Jer tako su i drugi dobili za nas. Ja, laža šanuna nam je dao ono što nije bilo realno da očekujemo. Da budemo spašeni, sačuvani. A što je Allah zna najbolji, rezultat mnogih dova upućeni za nas, toku rata u Bosni. Helen Nase je znači nastavljeno sa drugim dijelom, a to su e, odgovori na pitanja. Kao što vam poznato od prošlih je ostalo nekih 5-6 pitanja, a imamo i pristigli za ovu sedmicu nešto više od 10 pitanja. Pa koliko se mogli na govori da ne odužim previše sa vremenski, e, vidjet ćemo večeraz, možda opet ostane nekoliko pitanja za sljedeći put. Pa ako me dobro čujete, volio da mi javite da, da li me dobro čujete, pa da nastavimo. Da li je sve u rizu sa tonom? Dobro. E, da počnemo sa prvim pitanjem. E, kaže u prvom pitanju. Es-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum, salamu, wa alaykum Kaže: "Da li možete reći nešto više po dokazima skupine koja smatra da je čovjeku dozvoljeno da se liči, ali da mu je preće i bolje da osaburi, jer kako sam čuo od jednog poznatog da je sa naših prostora da je rekao da olema smatra da onaj ko traži da mu se uči rukija nema potpuno na lahah." Meselo je podrobno objasnio, ali nije spominuo ko od učenjaka zastupa ovo mišljenje, tebi vas stoga toga zamodilo da im kaži nešto više pitanju, kao i imena učenjaka koji su na ovu stavu da vam Allah podari svako dobro. E, drugi dio pitanja govori o onom što sam ja već razdržao predavanje, a to je da, da, li, da li onaj koji traži da usluči ruke e, nema potpuno poslovca na Allahanđela, šanu, ovakula o tome smo veći govorili, pa ne ponavljamo. A prvi, prvi dio pitanja, prvi dio pitanja, u stvari, je to da, da li, kaže skupina učinjaka da navede mi sa više dokaza, skupinu učenjaka, koja smatra da je čovjeku dozvoljno da se liječi, ali da mu je preće i bolje da osabori jer kako sam čuo i tako dalje. Znaci govori o tome o propisu o propisu liječenja. Kakav je šerijaski status liječenja? U glavnom je tema ovo duga i onio se može nadugač koji samo će da on status liječenja, znači onaj koji kojeg bilo kakva bolest, kakav je propis po pitanju toga da li se mora liječiti, znači da li mu je važljivo da se liječi ili nije važljivo ili je ili je bolje da se ne liječi u čemu ima veći seba, a pita podalje. Uglavnom, učenjaci po ovom pitanju imaju e, otprilike neka tri stava. E, prvi stav učenjaka je da mu je dozvoljeno da, da se liječi, da mu je dozvoljeno da se liječi, a, a da je bolje, a da je bolje da, da osabura ako može i da i ima, ima, ima veću nagradu. To je prvi stav učenjaka. Uh, drugi stav učenjaka je taj da mu je da mu je bolje i vrijednije da mu, mu stehab da se ne liječi znači razgovor od, od prvog stava je ovdje da, da ovdje smatru da mu u osnovi mu stehab da se ne liječi i da je vrijednije i bolje da se ne liječi uopšte a ako bi se liječio jel, da nema ako bi se liječio naravno sa, na, sa, na, na halal način jel, da u tome nema grija i tretji stav učenjaka uh koji u stvari, uh, koga stupa najmanji najmanji skup najmanji skup naučenjaka a to je stvar da je liječenje vađb vrlo vrlo malođi učenjaka uglavnom neki savremeni učenjaci su na tome da je liječenje vađb uh, ono na što ukazuje je l to su naonu ova prva dva stava ja uh, čak može el spomenu neki činjnjaci da je Mustehab da se liječi jel, i ima i dokaz zato znači to je neki četiri pristavu činjaka koji kažu el da je da je Mustehab da se liječi. Uh e, uglavnom ono što ovdje interesuje brata koji pita je kaže jel, e, do, da navedemo dokaze oni koji smatraju da je liječenje dozvoljeno, al da je preče i bolje da da se sabura na, na bolesti. E, Učenjaci koji su na ovom stavu uglavnom e, dokazuju sa dva hadisa koji oba su je Lutefat Alejih, i Buharije i Muslim, i to su dva najjača dokaza na kojima se dokazuje ovaj stav. E, prvi dokaz je poznati hadis jel, o ženi koja, koja je bila bolesna. U stvari početak hadisa je sljedeći da E, Prednosi se od Atah, poznatog tabi, Tabi'ina, e, kaže da, da mu je rekao, Abdullah ibn Abbas radi Allahu Anuma, kaže, hoćeš da ti pokažem ženu koja je od stanovnika Dženneta. Pa sam mu rekao govorio kako da ne, pa mu, je, e, pa mu je rekao, kaže, ova, ova crna žena, crnkinja, Ona je, poka, u, pokazuje na koju ženu misli, rekao mu je, Uh, kaže ona je došla vjerovjesnom posalallahu alayhi ve sellemu i rekao i reklamu rekla kaže inni usrau wa inni atakashfa fad'u lahi li e uh, reklamom i kaže ja sam, uh, ja, ja sam žena koja koja ima tu bolist uh, saru kaže pa uh, moli Allaha džele šaanuhu da i kaže ja se otkrim tamo se ta bolist dođe kaže otkri se prilikom uh, pojave te bolesti kaže i moli Allaha džele šaanuhu da me izliječi. E, o kojoj stvari liječ bolesti? E, učenjaci kad govori o ovom, imaju više mišljenja, e, kažu, jel, e, Sarov, to može, jel, biti bolest e, zbog zbog djelovanja, jel, zbog e, djelovanja džina, džinskog djelovanja na, na neki prevodi vidio sam na neki prevode, ovaj hadiza, stvari liječ o padami, jel, može biti padavica, jedno tumačenje je da je to padavica, jel, u stvari, o čemu se radi, u stvari da, u, jel, a, da živčani aparat a, doživljao u tom momentu, jel, do, doživljao odriđeni vid a, kolapsa, jel, a, da jel, kroz, a, kroz mišića da prolazi a, ono što bi trebalo fiziološki da prolazi, da u stvari, a, sa druge strane, da, da dijeluju stvari na mozak, jel, da u modu kroz, kroz kroz mozak prolazi kroz mozak ni bude ureda, ne bude u redu ima poremećaj zbog toga se to u osobi dešava ova vrsta bolesti u stvari što je jel, Padavica a dok drugo tomače mu stvar da je bolest činskom dijelovanju, jel da u stvari šejtani nevjernici napadnu čovjeka čini ezijet E, zato je poznato da, da može biti upadao ići a nije, nije nužno da da podavac bude razlog jel džinskog djelovanja da bude jedno i drugo ili ili padanac ili samo džinsko djelovanje u globalnom riči o toj podlasti znači ona je pitala da, tražila poslanika za da je da ju dovidala Šano Izdić a mi znamo da dova ova poslanika kad uputila Lajoš Šano nije se odbijala jel poslanica Šabi i zato su i tražili od poslanika sallallahu alejhi ve da im nešto dovi kad kad su trebali. E, uh glavno mane tražda znači za ovu pole sedno bilo to padavca ili džinsko djelovanje ili jedno i drugo tražda da daju poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa je on rekao jel kaže in shiiti saberti voleki džennet kaže ako hoče da saburaš na tome kaže a biče ti uh e, e, da džennet učiš u džennet poin šiti da au tu laha an yuafik ako hoćeš kaže toča lažeš hanu da izliči naši šta hoćeš od dvoga pa ona odgovorila kaže asbiru kaže kaže saburačun na tome zatim je nastavla kaže qalet inni atakashaf fadau laha alla atakashaf fad'alha kaže kaže saburačun na tome kaže međutim kaže ja se otkrijem kada se pojavi ta bolest, kaže, otkrijem se, uh, otkrije stidna mjesta, jel da je stio se da otkrije nešto, ne trebalo da otkrije, kaže, pa dobi Allah da se ne otkrijem, kaže, da prilikom kada se pojavi ta bolest, da, da se ne otkrijem, pa, a, pa joj je poslanik salallahu ali je ne se dobi joj. U jednom u rivajtu, kod muslima je došlo, uh, došlo, jel da, da Ibn uh, Ibn Đurijić, prenosio od Ata, jel, kaže uh, da je Ata, radi Allahanhu, ra, uh, tabiin, da je vidio, jel, da je ovu ženu, Muzufer, jel, bila ime, uh, ustvar ne kaže da je uh, Suaira, a drugi kažu, jel, Suqaira, uh, kaže da je vidio, kad je jednom bio kod Kabe, da ona se bila, prilepila uh, prilijepila, prilijepila za za, za presvlaku, za platnu koju je nakabijala. Pa to mać razlog to da je to uradila kada se bojala da ju se pojavi ta bolest. Hele, meni se ono što nas hadisu, šta je ono što je dokaz za naše pitanje, to da je kada je ova žena tražila od poslanika sa lalavom sjelem da dovi da je izliječi, da je on njoj rekao da je ponudio bolji izbor, rekao ako hoćeš da se buraš, pa tebi je dženet, jel? Znači, kažu i ovo jasno ukazuje na to da je bolje, jel, da je dozvoljeno riječinje, dozvoljeno je da, da može ako hoće, jel, da je to dozvoljeno na osnovi, ali da je bolje, jel, da se sabura na tome i da čovjek ima veću naladu. To ne znači, da svakog ko sabura na svoj svoj svakog se ne bi liječio da ima ženet, nego da ima veću naladu, odnosno ovog hadisa. E, što se može dokazovati s ovim hadisom, jel? Drugi dokaz, s ima učenjaci dokazuju ovaj stav, da je u osnovi liječenje dozvoljeno, a da je bolje da se čovjek ako može saburati da, da se ne liječi. Dokazuje to također sa hadisom, mada on jel, ne ide njimao prilog. Hadis također bilježi gvarim muslim u sa sahihima, a to je hadis poznata priča, jel, hadis u, u Ranejin, hadis o ljudima koji su bili stojni na Urejin, koji su došli u Medinu, njih skupina, jel? pa su, uh, pa zbog uh, atmosfere koja je bila je tamo uh, u Medini 34 uh, saudri je na Polis uh, pa kada su obavijestili poslanika sallallahu alejhi ve sellem onim rekao kaže ako hoćete inšitom ako hoćete o tiste kaže kod kod čuvara stada koji čuva i uh, koji čuva i ovce uh, od zekata otište kod njega van Medine jel, i kaže pijte mokraču od uh, Od, od deva i kaže e, izliječite se od nje. E, al, I oni su otišli, jel, ovo poznata priča, ali, oni su otišli, e, po, po, poslušali se poslanika sa stadom po pitanju liječenja, međutim, poslije druga ubili su jel, ovog e, čobana stada, ubili su ga na način da su go, jel, da su mu iskopali oči, e, pa su onda e, ukrali, pobjegli sa stadom i pobjegli, e, pa je poslanik, sada Allahom, poslije poslao, jel, poslova je konjicu anshaba za njima i oni su bili dovedeni i, i ubijeni na način kojim i priliče da budu ubijeni. E, ono što nas interesuje od Al-Isra to da je poslanik sallallahu alajhi wasallam ono nije rekao in shi tum ako hoćete jel idite. Načiji e, rekao im je da im znači ako hoćete, ali znači, e, kažu jel da je bilo da je bolje bilo da da, idu da se za sledeći ne bi rekao ako hoćete. Nego im ostavi mogućnost jel da se da se ne kaže. Helenisa uh, ovaj prvi hadis je višao kazina na taj stav učenjaka koji kažu jel, da je da čovjek ako može sa burat na odližme bolesti da je bolje da se ne liječi i da ima ima veću nagradu. ako se ne liječi a da možemo da steći. Međutim jel učenjaci koji dokazuju do, dokoje da stav drugi a to je da je propisan da je mustehap da se čovjek liječi dokazuju to sa drugim hadisom, poput hadisa od Jabra radijallahu anhu koji kaže muslim, sa sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao likulli da in deva und za svaku bolest ima lik reda usiba uh, davao daji kaže pak kada, kada potrefi uh, lik bolest uh, ber abi ibnillahi kaže pak kada jel kada kada, kada lik potrefi bolest kaže čovjek uzlahu uh, sallahom um, dozvolu uh, jel postane zdrav ili u drugom hadisu kada je poslednjih srana kažu duži hadis kaže tadao vav ibad Allah liječite se Allahovi uh, robovi fa in Allahe subhanahu lem jeda da'en ila vada'lehu šifa'en ila l-haram kaže zaista Allah subhanahu ta'ala uh, kaže, ta ta kaže nije dao da, da postoji bolest a da nije dao i lijek za tu bolest osim kaže harama ono su osim uh, uh, uh, uh, starosti ona se ne može değesti. E, uh, glavnom ova hadisija vidite da je od Audi Termizi e, oko njegove Ibn Hibana, oko njegove e, vjerodostnosti ima ima govora, nekim ga o njegovoj vjerodostini neki slabije, ima onjem određen slabosti, e, odnosno da je učenjaci pokušavaju da da je važno da se čovjek liči, on dokazuje svojim riječima ta da uv ribadallah. Liječite se Allahovi robovi. U svakom slučaju ima slabost u hadisu, e, e, ono što je do što pitanje što je postavljeno a to je šta je dokazano koji smatra da je bolje da čovjek ne liječi spominao sam da je odgovor na to ala za najbolji znači ono što je bitno po ovom pitanju po pitanju liječenja je to da je usnovil propisano dozvoljeno liječenje da je mustahab da je slab stavči neko kaže da je važib jer ako je važno da ispane da je čovjek griješan ako se ne liječi a imamo toliko hadisa govori o o, o Čak se prenosi i od, i od mnogih učenjaka koji su uzeli taj stav i njihovo, njihovo ponašanje životu da nisu htjeli da se liječi e, iz razloga što su tržali hadisa u kojima je došlo jel, da, da čovjek ako se bura na nekoj bolesti da ima nagradu za to. A narodno jel, sa, sa bolest čovjeka da ima bolest, umanjuju se grijesi, grijesi kao što je došlo pred osnovnim hadisama. Nesi, to je duga tema. S ovim smo odgovorili na postavljeno pitanje, ali za najbolje sljedeće pitanje glasi age imam problema sa uzimanjem abdesta to jest ne pamtim da li sam neki dijelove tijela opravo po propisu operim ih ali na primjer ne znam da li operim lice po propisu ili ruke i desi se nekad da abdest ponovim pet 10 puta jesam li grišan ako uzmem abdest a ne znam da li sam opravo po propisu ili ako zaboravim ovo je dakle pitanje pitanje govori u stvari onim poznatim jel ve svjesama u abdestu. Odnosno, šta su to ve svjese? Da čovjek, jel, može biti u abdestu, može biti u namazu, jer dešava u abdestu. Da, da osoba, jel, ili kom abdesta, nije sigurna ko, da li je ispravno opravila, da li je dovoljno puta opravila, da li je potpuno opravila, pa ponavlja jedne te, te, ista, te iste radnje, pranja nekoliko puta. Čak do te mjeri da određena osoba, jel, to, to radi, do, to što každa, do besvijesti, do ludla, jel, Da je, da, da je to vid po vremenjenosti. Vesese su zaista opasne i mogu odvesti čovjeka daleko je u negativnom smislu. E znači pitanje ovde o kako da se čovjek riješi vesesa po pitanja abdesta. Vesese znači mogu biti po pitanja abdesta, po pitanju uzimanja mesha, po pitanju mesha po po mestama ili po čarapama, što je isto tako česta pojava da na mnogi je abdesti i uzme mesho po čar... posle toga pristići da li je da li je potreba po čarapama ili nije, tako dalje i u namazu da li odrični rekrtanje ili ne klanjeo da li proruči ovo ili ne proruči ono e, vesvese su zaista prisutne i to je to je veliki problem i e, i blago onom ko toga nema jer odanon odgovor na ovo pitanje e, šta, šta je odgovor da ja je šansa da bude praktičan je da čovjek može da kako čovjek da izbjegne te odrične vesese sebe. E, prvo što je priložito se zna to je da da su vesese u namazu Uh, ili u abdestu ili u granju da, da one nisu nešto što čo, sa čim se čovjek rodi. Znači, nije to nešto što je u čovjeku prirodi. Nego je to uh, stvar uh, koju koji stekne tokom života. Znači, uh, način kako se dođe do svijesti kako čovjek upadne u to to je sad je priča za sebe ono što je bitno da se zna znači to nije stvar urođena čovjek se ne uglavnom nije učinjak kako o temi kažu da je to da to nije prirodna stvar da se čovjek rodi sa svijesom nego to stekne tokom života druga vrlo bitna stvar a to je znači način kako da čovjek kako da kako da određena osoba koja ima svijest da izliječi. najbitnija stvar kao prva stvar najbitnija stvar do pitanju svijestaj to da osoba... Znači, e, naravno, ovdje je riječ o mijenjanju, da čovjek mora mijeniti svoje svoj ponašanje e, po pitanju pristupa, po pitanju pristupa, znači, e, određenim ovih radnjima o kojima ima vss Ako ovdje je pitanje, ovdje je e, e, Šta je ovdje najbitnija stvar za liječenje e, neke VSS-a? Najbitnija stvar da osoba koja ima da ona, omalovažava tu mesvesu. Da je smatra vrlo nebitnom i vrlo e, stvar koja koja nije vrijedna pažnji, na koju ne treba obraćati pažnju. E, kako to? Neću otkud tu, jel, to je baš obronuto. Zato joj govorim. Znači, e, treba osoba koja ima mesvese, da, da mesvese koje dolazi, recimo ova osoba u abdestu, da, da ne pridaje apsolutno pažnju tim mesvesama. Naravno, lako je to reći, ali praksa je tiško spravljesti. Znači, osoba koja ima vesveso u abdestu, ona treba, da kada hoće da abdesti, da nastoji, da tu vesvesu koja će sada doći tko abdestu, je li oprala, koliko je oprala, da li je zgovorila, da li je proučila bismo, nije proučila, ili ovo, ili tak da odma u startu, da, da odma ima stav uh, one osobe koja uh, koja ne smatra bitnom i ne pridaje važnost uh, to što će mu doći od vesvesa. U osnovi, znači, da ima stav o omalovažavanja i nedavanja pažnjeve svesama, tim nedomicama koje će doći, dali li u radlovu, ne u radlovu. Na koji način je to najbolje da se postignuje? Na način tako što ta osoba treba treba da sama sjedne sa sobom i da analizira otkud, otkud njoj to, da poveže sa svojom, znači zašto ona kada abdestire smo ovaj slučaj, zašto dolazi u situaciju da mora ponoviti pranje ruke u nekoliko puta, pranje lica nekoliko puta, nije sigurno. E, šta je to što, što traži od njih? Da pokuša da pokuša sebi dati odgovor odkud taj strah, ta nervoza, ta nesigurnost po pitanju da li je se u potpunosti zalice ispravno uradilo uh, uradi odviđeni taj obrid abdesta zbog koji jel uh, zbog koji se pojavljuje to što pojavlji uh, naravno jel prva i najbitnija stvar je da osoba prilikom pristupa abdestu ovdje govorimo abdestu da traži utočište od aladže šemu protiv tog šejtana da proči auhud audo bilahim šejtan radzim E, Naravno nije to sunet prije pri Abdesana, nego govorimo da je ovo slučaj zbog Vesese. Da traži, utočiš da dolađe šanu od šejtana Jer Vesesa može biti, uglavnom biva od šeitana. Šeitan nađe prilaz sa te strane čovjeku i s te strane go zamirava i odvodi e, od namaza, tako da namaz je Abdes postavljeno nemogući ne i I to je cilj šeitana. Njel? Znači, e, govorimo redno. Znači, prvo treba da ne pridaje značaj pažnju Vesesa da sebi stavi ubjeđenje, da je to na ni predaje pažnju i da ne dozvoli sebi da to utiče na njimu. Naravno, to, govorimo riječima, je lahko, ali praks je teško. Znači, u, da sebe uvijedi, da, da ne smije pridavati pažnju ve sve sami. Da pristupi abdestu kao što se pristupa. Pranje ruku, znači ono što je postane nešto, nešto što je rutina, mahinalno, el radi se. Ali u ovom slučaju ne, ne može biti rutina, zato što ima ve sve sami nači znači da stvori ubjeđenje ni podaštavanje, omaložanje nepridavanja značaja ve svesama. Druga stvar znači da provuči uvodu prije uzimanja abdesta. I treća vrlo bitna stvar i konkretna stvar u liječenju u liječenju sami svese je to da počine na primjer na ovaj način da ne abdesti nikako se na česu ili na, negdje gdje teče voda nego da uzme sebi posudu, flašu ili bačvu u kojoj naspije vode i to što manje vode bude bolje, manje onoliko koliko je dovoljno da sabnesti. I da na takav način uzme amnest. Kako? Znači da uzme sebi vodu i ode na mjestu gdje može sebi poljevati i onda da počne sa pranjem ruku tri puta, znači sebi sipa vodu, jednom naspije, pa drugi put, pa treći put, ne treba da prelazi više od tri puta. Jer je došlo u redostovnom hadisu, jel? Femen zade fekad esade. Onaj ko, poslanih sam sam objašnjava da je sunet tri puta, od druga riva, tko tirmizija, dva puta, jel? Da je od sunete ili tri puta, dva puta da se operu, jel? Da se per, koliko puta da se peru u određeni organi tijela prilikom abdesta. Pa kaže, ko zade, ko, ko više od toga uradi, kaže, tekad esade, uradio nešto loše. I nije od suneta, jel? njos one transakcije više od tri puta. Moćem apsolutno i do ono normalno, to je sad druga stvar. E, znači e, ova osoba koja uzme znači sasom bodu u bašbi bardaku ili ili flaše nije bitno, e, i sebi poljeva, znači poli, poli znači, dva ili tri puta operi šake. I sama sasom kaže: "Aha, evo dva puta sam šake" i kaže i ta kaže ja sam završio, ja sam završio pranje šaka. I onda ide dalje, perje usta tri puta, 1 dva, tri puta, i kaže, oprav sam usta, sam bi kaže, oprav sam usta, pa nos, opere tri puta, nos, ispere nos, I tri puta, ne sto puta, ne deset puta, čak kad bi jednom oprav dovoljno je. Znači, kad bi po jednom sve se so opravilo dovoljno, ispravno, ali ovdje govorimo, eto, tri puta, i kad opere kaže, oprav sam nos, pa onda lice, jednom, pa dva puta, tri puta, ne više od tri puta, i kaže, oprav sam lice tri puta, i tako sve organe do kraja. I kad završi do kraja, i svaki put sam, sama sebi osoba kaže da je oprala. I na takav način da nastoji u narednom određenom periodu da tako abdesti. Kako ima mogućnost da tako abdesti, da abdesti. A ako je kod kućina stalno tako abdesti, kako bi time izliječila vesvesu. Znači ovo je jedan praktičan način kako da se izliječi vesvesa. Način na način znači prvo smo rekli da da ne pridaje važnost sve sve. Druga stvar znači da prouči a vodu prije učenja, prije uzimanja. abdesta. treća stvar da avdes uzima znači iz neke posude gdje će stati tačno ljevati toliko koliko treba i naravno što što manje vode uzme to je bolji i osuneta što manje vode da se potuši prilikom abdesta. E, I time ujedna je odgovor na novo pitanje, tako znači da nema smjetne osoba koja koja uzme abdest ovi koji imaju ljudi, osobe koji imaju ove svese i uzme abdest I, i nakon toga kad završi abdest, poslije toga ne treba da se osvrće uopšte na ono što je dođi ša, sa šaptava i šeitan i kaže pa nisi dobro pa možda zaborav oprat noge, pa možda zaborav ruke pa nisi dovoljno oprat ruke, možda nisi noge e, sve jedno prije namaza toko namaza uopšte ne, ne obraća pažnju na to kako god da si uzeo abdest kad znaš da si ga uzeo, zaboraj više razmišljanja o tome, ne daj šeitan da ti priđe da više o tome. I da na takav način da se postupeno ili izliči se alo a zna najboljim onda lažešano da ti da ti olakša pomon pitanje. E, pitanje kaže: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Kaže u kojoj situaciji nam je dozvoljeno da čovjeka nazovemo novotarom? Mi smo svedoci da su mnogi učenjaci eh hadisuneta imali određene stavove koji su se poklapali sa no, sa stavovima novotara akidi fiku poput za stanjivanje u pogledu kadera, odreživanja mjesta na koje se alažano nalazi itd. Pa ipak te učenjake nazivam učenjacima Ehli Suneta i zanima me parametar i zanima me parametar pomoću kojeg je čovjeka dozmio nazivati Novotarom i Sektašem, iako je ovaj drugi naziv daleko gori Sekta. Ukoliko vam ne predstavlja problem da pojasnite ovu meseliju, jer mnoga vraća, makar oni sa kojim sam u kontaktu, olahko ljude nazivaju Sufijama, ma Esharija mama i tako dalje da vas Allah nagradi. To je pitanje u današnjem ovdje u pitanju mogu da se komentarzat ma da je to nije to upitano, pitanje došlo kaže da da su mnogi učenjati ehli suneta imali određene stavove koji se poklapaju sa nautarskim poput Pa ovaj primjer što sam naveden, poput kadera, održivanja mjesta na kojima se Allah nalazi, znači da neki učenjak smatru da Allah šanu nije na nebesima, nego da je, da je na svakom mjestu i slično tome. I da bude učenjak Ahle suneta, volio da navede primjer ti učenjaka, neki učenjaka koji su, su Ahle suneta, da su imali takve stavove. Ono najviše što se može reći za neke učenjake koji su smatru da su Ahle suneta, a da su pogriješ po pitanju sifata pada i tako dalje, a da da odu po pitanju jel, neki drugi novotarija na čemu su moa teze da i ostali i da bude određen suđatelj, to je, je teško da se tako kaže. Uglavnom pitanje je jasno. Nači pitanje govori o pravilima, pravilima, normama po kojima se neko može proglasiti nazvati novotarom. Odgovor na ovo pitanje U danom, znači, ovo je tema duga i velika one su knjige napisane e, odgovor na ovo pitanje što se tiče e, običnih muslimana e, ovdje je stvar da treba bude jasna obični muslimani ne bi trebali da se bavi ovim pitanjem e, znači onaj ko, ko ima mogućnost, ima pravo i ima odakle da to radi, ima osnova da to radi, to su učeni ljudi učeni ljudi smiju da da proglase e, nekog da je novotar, da je fasik, da je na dalaletu, da je s pravog puta. I to je ono što, što oni mogu da rade jer imaju mjerile nas u kojih to rade. Ali opet ne znači jel, da sve što kaže da je to jel, da to kapa po tom pitanju mogu i učeni pogriješiti. Ali znači tim pitanjima treba da se bavi učeni. A obični muslimani najviše što mogu po tom pitanju obični znači muslimani. Najviši što mogu po ovom pitanju je u stvari da, da prenesu odučen, da kaže taj, taj učen ili daje u našem kraju, kaže za tu, tu osobu da je novotarija i tako dalje, a da ona sama od sebe ocjenju da li neka osoba upala u novotariju, da li je novotar i tako dalje, osim ako je stvar jasna i tako dan jel, i skoro da je opće poznata zvara osoba je novotar, da nije, da je i tako dalje e o čemu ne govorimo ne govorimo onako o ljudima koji za koji je učeno znamo da su, da su na hajru. Uglavnom jel, ovo je ova tema jako duga i velika. Dači prva stvar najbitnija je to znači da o ovim stvarima se smiju baviti učeni ljudi, da je ko imaješ rijeko znanja, a ne bilo koji je da supušta u te teme. Druga stvar jel, e, treba znati da postoje određena pravila el u osnovi u pristupu čovjeku el da treba znati el da je da imaju tu opće poznate stvari da je da je osnova kod muslimana da je on čist da je on znači pravedan da je čist od onog što mu se može prepisati od negativnih stvari da bi sam nešto prepisalo od negativnih stvari zato treba posto da postoje argumenti i po tom pitanju je li nije dozvanjen da čovjek bude nemaran, lakomislen i brzoplet znači osnova kod muslimana je da on na i da je neispravno jakidi i da je da slijedi ono što je, što je ispravno Druga stvar vrlo bitna po ovom pitanju je to da reči za nekoga je l da je da je novotar za takvo nešto treba postajati je dokaz u šerijatu iz Kur'ana Suneta. da da znači dokaz koji do, koji koji kaže iz da, da je ta stvar koja se radi jel, dokazuje da je ona novotarija a tu stvar jel, ne može za to, osim ako je zaista učen je e, treća stvar po ovom pitanju E, e, da je neko novo spuštanje tog e, tog opisa te karakteriske na određenu konkretnu osobu zahtjeva da se ispune određeni šarti jel da e, jel kako što kaže betevni odučeniaci jel da se da se to održi osobu e, kaže jel treba da se ispune šarti i da se odlojne prepreke što je poznato i za tekviren, jel da se neko govori ovo što govorimo ovde isto se odnosi na tekviranje Osobe, da se proglasa određena osoba da keaker, znači moraju se ispunuti određeni šarti i otpunuti određene prepreke da se skutio taj propis na određene ljude. E, odnosno, kada, da bi da neku osobu spustili e, opis novotara, da bi ga nazval novotarom, znači tu stvar koju radi, zbog koju ga naziva novotarom, znači e, mora se prvo provjetiti. Da li ta osoba, znači, ima e, e, imali znanje po tom pitanju, da li ona svjesna, znači da li Da li e, po tom pitanju znači ona ne radi iz izljahla iz znanja ni imao priliku naučiti nije nije mogla da nauči ne, od odamđo naučila ni mogla da ga naučiti znači prva za druga stvar e, znači da li, da li ta osoba to što izjavljuje radi e, izjavljuje ili radi dobrovoljno ili vid prisjede tečasar e, dali to što radi to djelo ili radi što izgovara da li radi pod određenim vilom tomači I, I tako dalje, sada odgledanje prepreka, znači da ima pitanje za znači, znanje, prisila, tumačenje i tako dalje. Sve što se odnosi na tekfir odnosi se i na proglašavanje određene osobe, da je novota. Sve te stvari jel, treba ispuniti, treba izlagati a, i onda tekst pustiti na pojedinca. A to zaista, to je vrlo teško i nezahvaljeno to posao. To ne mogu raditi osim zaista učeni ljudi. To ako počnu raditi oni koji nisu učeni, onda zaista nastaje belaj. U stvari ovo je ono jest uh, ono što se prigovara uh, onoj grupi uh, naših braća u Bosnici koji koji su zapisivali da pretvjer, pretjeriju tekvira pogotovo domaće odježne stvari o, ovo je jedna ta tačka jel da se obična braća koji nema širijatsko znanje čak i hodnjiheli oni koji koji sin daje jel nemaju dovoljno znanje po ovom pitanju upuštaju se znači u, u pitanja proglašavanje nekom novotarom ili te, ili kafirom tako dalje a tim stvarima se može baviti i smije se baviti samo onaj koji, koji zaista ima šerijskog znanja. Ovo ne znači odbježati od, od toga da se ukaže na navotarije, da se ukaže na dijela kufra tako dalje. Međutim, spuštatna pojedinca je druga stvar. Time se ne, ne treba svako baviti. Uglavnom, ono što ukazuje na da je ovu pitanje zaista vrlo opasno i vrlo bitno i da obični muslima ne bi, ne bi trebao da se u upašta, upušta, je prije svega to jel, da, da, da mi trebamo znati je da da postoje određene norme određeni određena pravila e, koji učani uglavnom znaju i vrate se na njima po kojima se može ići e, nekim, nekim procesom da bi se određena osoba prosvatla e, pozlata novotaran jel. a u stvari to da zati kada da ima jedno određeno šerijsko znanje jel. koje je znanje znanje znači šerijsko znanje Da ta osoba je da zna jel da šta je u stvari novotarija kad govorimo na votariji pokašavanje novotara osoba mora da ima znači, ta osoba koja supušta to da neko prolaše novotarom znači ona mora imati dovoljno šerijetskog znanja šta je tu novotarija u islamu šta je definicija novotarije znači što se ima za znači, sve možemo prijeti predavanje predavanje o novotariji znači mora da zna znači mora dobro ima jako pouzdano znanje ispravno šerijetsko znanje šta je tu novotarija u islamu sa druge strane jel koje su vrste novotarija? ovo je vrlo bitna stvar naravno jel naravno uz ovo sledi uz ovo pravosti toga šta, šta su šta je se umeta rekao o novotarijama, šta koji su šjetski koji kazuju na zabran novarija i, i tako dalje ali znači taj čovjek mora imati znanja jel koje su vrste novotarija. da notari mogu biti jel koji su poznati cijalije torkije notarije koje se radi djelom no novotarije koje se rade i izgovaraju novotarije, novotarije terkije novotarije ostavljanja znači imamo novotarije koji određeni ljudi radi nešto ili izgovore nešto to je novotarija poput učenja određenih novotarskih zikrova pravljenje mevluda i o tome što je novotarija bijela činjenja, rada, govor a imamo novotarije terkije novotarije ostavljanja, Čega, ostavljanja kao što radi sufje jel? ostavljanje neženitba E, ostavljanje e, dunjalka, ono što čovjeku dozvoljeno da radi, da, da živu, o, znači ima i mnoge stvari koje se oni lišavaju i smatraju da je to od vjere, da je to dobro, da je to pohvalno, da, da je to način da, po, da postignu na stepen koji, koji oni žele da postignu, a što u stvari ulazi u takozvane bid, a, a bid artotarkije, znači novotarija, ostavljanje od onog što je od islama od vjere, sa ciljem ti neki njihovi vježbi koji radi i tako dalje, da bi sebe odgojili I, i da se sebe pročistili kako on to smatraje. S druge strane znači, imaju druge vrste novotarija. Novotarija ima novotarija kolije, novotarija, džuzije. ima potpuna novotarija, čista prava novotarija. ima dijelimična novotarija. Koje su to potpune novotarije, koje su dijelimični? Onda imamo novotarije, a, a, novotarije u adetima, novotarije u ibadetima. Znači je vrlo bitna stvar, da se zna, a, znači, a, mnogi misle da postoje samo novotarije u ibadetima, da nima u adetima ni gdje go ima adetima. I, I tako dalje, znači imamo novotarie koje su praktično novotarie, fikske novotarie, imamo novotarie koje su vakide. imamo uno novotarie, znači koje su u suštini, znači potpune novotarie, imamo novotarie znači hakiki, imamo idafiye, novotarie koje su a, a, koje su dodate, znači u osnovi je adet propisan, međutim način kako se obavlja jel, je je je iz okrajnog promijenje tako dovedena novotaria. I i sve te novotarie, znači Uh, ove različite vrste uh, znači imaju različit propis nisu iste novotarije u akidi i u fiku onda, onda uh, akideske novotarije imaju one novotarije znači koje čovjek ako izgovori ili uradi, koje izvode izvjera izvjeruju, a e imamo novotarije oko koji znači novotarije akideske, oko koje su učenjaci različite da li izvode izvjerije ili ne izvode e imamo one novotarije koje su akideske, oko koje su učenjaci složni da ne izvodi izvjerije sveti stvari, sveti detalji, jedan jedan osliman e, znači koji se upušta da govori o tome, on to mora poznavati. A inače će upastu velike belaje i e, može napraviti pesad sa svojim riječima, sa svojim tumačenjem i ispuštanjem e, novotarsva na određenu osobe. I zato je obično osliman ne treba se upušta u to. To je, to je znači neki osnovni stvar kod pitanja A da ne kažemo sad znači ona je vrlo bitna stvar koja je specifična za za učenog E, osobu koja spušta e, propis novotarstva na neku određenu osobu. Znači, e, u, pitanje ovdje ko, u kojoj meseli, u kojom pitanju spušta na određenu osobu da je novotar. I znači, kada govorimo o tom, znači, e, ta osoba kada spušta propis novotarstva na određenu osobu, mora da zna to pitanje o kojem riječ je novotarstvo. Da li je to pitanje zbog koje određenu osobu proglašava da novotar? Da li je to od mesajla e, fiqije e, Znači, da li je to pitanje pitanja u su učenjaci razišli u čijem razilaženju ima širine. Znači ima mesela šarijaski u čijem razilaženju među ženjacima ima širine. Pa onda da zna koje su to koji norme tih, tog dozvoljenog razilaženja. Koje su to meselo koje su ženjaci smiju razići. Gdje je odrede Njihović tihad. I, i tu ima neki 5 6 neki, uh, uh, neki pravila koji, koji treba poznavati onaj uh, ako bi prinošao na drugu stranu da je novotor. Uh, i tako je da ne govorim jel, u detalje ovo znači govor tov u stvari detalje u stvari se vrača na učenu osobu. Ona to treba poznavati. Da bi se upustio, ovo da bi spustio propis uh, uh, da kaže nekog da je novotorija. I zato najispravnije za običnog građanina je da se on ne upuštao u to. Nego najviše što može da uradi, mada i to ne, niko i ne tjera na to, da za određenu osobu kada kaže da je novotar, da kaže da je čula od učenje osobe te i te, da je za nju rektno da je novotar. Znači ovdje kada govorimo o notariji skušta, na pojedinca da je novotar. A o tome govor da je određeni, da određena stvar u islamu, da je propis da je to novotarija, tako da to je druga stvar. Znači jedno je reći je da je pravilnje luda novotarija a jedno a drugo je reči za sve oni koji, su, koji pravi organiziju na njih da su on novotar. Znači to je dvije I ne treba i brga. Nada se da, da je odgovor bio dovoljan. Znači zime ovog odgovora je u tome da u ovu stvar proglašavanje nekog novotarom u to ulazi keapirom jer ne treba da se upušta običnog muslima time se može baš onaj koji ima šerijsko znanje I tu nek bilo kako bilo kako ima šerijsko znanje nego zaista onaj koji ima po ovom pitanju po čemu govori je da ima šerijsko znanje i da poznaje stvarnost. znači mora dva šarta ispuniti taj koji ispušta propis na otarsan aneku znači da da ima šerijsko znanje po tom pitanju čemu ga proglasa na otarom druge strane da poznaje stvarno što je čovjek da ispita, A to ispitati nečije stanje, to zahtjeva, jel, zahtjeva da čovjek se potrudi, da istraži, da ispita, da analizira, a ne onako sam čuje jednu stvar sa strane na televizor tamo vam i od naput je li spustiti propis na nje. E, to je brzopletost, to je od lakomislenost i to nije od islama i tako se ne smije ponašati. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje, kaže nakon nazivanja selama, kaže da li mi možete pojasniti šta znači u slučaju fatihe kada se kaže da su objavljeni, e, objavljeni sedam ajeta koji se kroz sviđer Kur'an ponavljaju. Allah vas nagrave. Odnosno, pita, pitanje malo zračije postavim. Znači, pitanje govori u stvari šta, šta to znači e, seba metani, što je došlo jel, u kuranskom ajetu i u hadizima, seba metani, A znači, našto se to odnosi? Se, teba mesani, sedam, znači, seba znači sedam, a metani e, nešto što je, što je slično ili nešto što se ponavlja. S, sedam stvari koje se ponavljaju, tako bukvalno provedeno. Našto se to odnosi i našto se misli. Odnosno, ovdje je riječ, jel, u stvari o čemu, ovdje je riječ u stvari o ono što je došlo u Kur'anskom ajetu. E, kaže Allah suv'ana ta'la, kaže... E, kad a te nake se an min metani korranil avim kaže je mimo te bi dali kaže sedam min methanani od onog što se ponavlja kaže volt por da alizim i kaže i uzvišeni koran uh, dali se nači uh, popita toga šta je tu seba metaani našto na se to odnosi u uh, potom pitanju učenjaci je imaju dva stava vlavnom uh, Prvi stav učenjaka, opće poznati stav kod učenjaka, je u stvari da je e, seba metani e, sedam stvari koje se ponavljaju, bukvalno provedeno, jel, da se to u stvari odnosi na, kao, kao, kao što to prenosi na vdobar i mnogi drugi učenjaci, da se to u stvari odnosi na Fatiha, da se tu time misli na Fatiha. E, zašto sedam? sedam stvari koje se ponavljaju? zato što u stvari Fatiha ima sedam ajeta. To je prvý stav učenjaka. E, taj stav se prije svega prenosi od Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu ma. Znači odneš se prenosi taj stav. E, kaže, znači da je voda kad A3 neka seba minumetani da, da, da, da kvrdu konteksira toga ajeta kaže Abdullahi ibn Abbas, da je tu u stvari Fatiha tol kitab, da je tu stvari Fatiha. Jel. E, zašto je, kaže? Zašto je, nazva, zašto je nazvana Saba minel methani 7 uh, od onih koji se pojavljaju zato što se patiha ponavlja na svakom rekatu uči se stanu na svakom rekatu namaz na to je patiha nazvana 7 minel methani znači 7 od onih koji se pojavlju 7 ajita znači misli se na 7 ajita gospodar narod ovo nas podiže u pitanje to je uh, koji su to 7 ajita u patihi kod nas u našim Musafemako koje mi imamo bismila je ubrojana u prvi ajetu u fatihi, a ostalih šest ajeta je, je poznato, im je ime početak i kraj. A u stvari, jel, oko toga postoji veliko razinušću učenjaka, da, da li bismila ulazi u u, u u fatihu ili ne ulazi? A učenjaci, skoro da su složni, jel, da je fatiha, ima sedam ajeta. Većina učenjaka je na, na tome i ispravan je stav, u stvari, da bismila ne ulazi, ulazi u, u fatihu da u stvari prvi ajet počinje sa alhamdulillahi rabila alemin, to je prvi ajet suri uh, Fatiha. Uh, a da u stvari jel, da je zadnji ajet u suri pa, znači, Fatiha, se, znači ne počinje sa bismilom, nego, nego se završava, znači završava ajet, zadnji ajet se dijeli na, na dvije zadnji ajet se dijeli na, na dvije polovine. I, znači sirata ladine en amta alihim Naci to je to je znači dođe 6. ajet, ajril magdubi alayhi wala dalin, to bi došao 7. ajet. Iako je kod nas jel, u našim musafama i i u čini musafa koji se danas napred prevode bez prevoda, uh, Fatiha se u, odnosno bismila se ubraja u Fatihu a ispravnije bliže na osnovu je l na osnovu argumentata i dokaza, posebno na osnovu hadisa koji vidiš muslimovo sa sahih odaj poslanik sa sa nekada govori o Fatihi da je da je podelio Da je, da je Allah Žešanu rekao da podijelio Fatihu na, na tri dijela uh, i onda navodi Fatihu nije ubrao bismila kažem tu kažem ka tu Fatih kako podijelio sa Fatihu između sebe i svoga roba pa kaže i počinje ajt alhamdulillah rabidlalemin prvi ajt i nije, uh, nije u tom hadisu spomenuta bismila uh, to uh, to jasno kazuje znači da bismila nije sastavni dio bismila a znači da se vratimo na posljednje pitanje znači ovdje se znači prvi stav je da se pod e, seba metani misli na, na fatihu to se prenosi od Ulaj ibn Abba se prenosi se od qatade i, e, i od e, veće skupine učenjaka e, i e, većina učenjaka kao što prenosimo pesir je na stavu stvari da, da se seba metani misli na fatihu a u stvari e, na, to, na, na to nam ukazuje jel i, i dokazi drugi, a to je stvari prvenstveno, je prvenstveno hadis uh, koji bilježi Buharija u svom sahihu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, jel, znači uh, u, u, u, u tom hadisu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, jel, uh, da, da mu je Allah Žešanu dao, da mu je Allah Žešanu dao taj uh, O, odnosno u hadisu, kaže, kaže uh, alhamdulillah rabbi lalemin hi je seba metani znači, poslanistan kaže alhamdulillah rabbi lalemin uh, kada govori ono masjabu ili ga povuči suri uh, najvrednjoj suri koja je objavljena to je Fatihi kaže, koja je to sura? kaže, alhamdulillah rabbi lalemin hi je seba metani kaže, to je alhamdulillah rabbi lalemin, to je početak Fatihi kaže, ona je seba metani uh, sedam, sedam onog što se ponavlja kaže vol Kur'an el-azim el-ladhi i kaže i Kur'an veličanstveni uh, uh, uh, veliki kojim je kojim je dat uh, u rivayetu kod imama, znači ovo je došlo u Buhari znači gdje uh, gdje poslanik sallalahu alaihi wa sallam Fatihu nazvao seba, min, uh, seba metani I, znači ovaj hadis e, nedvosmisleno prekida, e, presjeca po pitanju da fatiha ta u stvari koja je nazvana seba methani. Malo prije smo naveli zašto je nazvana sedam, e, sedam e, methani. E, zašto je nazvana? Zato kažu je zato što se fatiha ponavlja e, methani, ono što se ponavlja. Znači sedam ajta koji se ponavlja. Gdje, gdje se ponavljaju? U namazu stanu, na svakom rekatu se uči Fatiha. Nema razlijeda među učenjacima ovog umjeta da je Fatihu vađi bučiti u namazu na svakom rekatu. Različite učenjaci samo oko toga, jel, ako se ne prouči, da li je pokvar namaz ili nije pokranat, da li je šart valjanost imaza ili nije šart valjanost imaza, što je tema za sebe, jel. Znači, a u rivajtu kod imama a, Ahmeda, jel, u hadisu od Buharera, djela Ahanhu, ovaj ova isti hadis kod Buharije, došao sa dodatkom, kaže, hije je umul kura, poslanik sa Lala poslani Salaam rekao za Fatihu kaže je umul Qur'an Fatiha je kaže umul, umul Qur'an ili umul Kitab što je došlo u drugom rivajetu znači ona je umul Qur'an nači majka glava, srž najbitnije u Qur'anu kaže va hiya seba metani i ona je kaže sedam oni stvari koji se ponavljaju sedam majita koji se ponavljaju kaže va hiya il Qur'an azim i ona je kaže Qur'an azim, ona je Qur'an kaže uzvišený e je ovde dodatak u onom hadis imam Mahmeda, da ono da ima dodatak hije. Dači da je da je Fatiha i Kur'an uzvišen. Jer ima koga znači na što se misli ako je Fatiha 7 7 ajetkoz ponavljao šta je onda Kur'an nazim ispostaje da Fatiha nije od Kur'ana. što nije tačno jel. Hele neinse znači ovaj ovaj stav učenjaka je ispravan. Osno ova hadisa kod Buharija kod Imaama Ahmeda prenosi iz naš ode od blagih da da u stvari e, ajet u kojem došlo je u se navodi e, spominje ta riječ e, seba mine thani da se u stvari misli na Fatihu i da je sada ajeta e, iako ima razilaženje da li bismila ulazi u u Fatihu ili ne ulazi da je ispravno alazana najbolji ali ako ima razilaženje da bismina ne ulazi u fatihu da prvijate alhamdulillah rabbil alamin adza zadni ayat ghayril maghdubi bali drugi stav učenjaka da navedemo i drugi stav drugi stav učenjaka u stvari da se e, pod e, sabam minel mefani sedam e, što se ponavlja misli u stvari na na sedam prvi velikih sura ovo se također prenose Abdullah ibn Abbas jel. to je drugi stav koji se prenose Abdullah ibn Abbas i na, to, i na ovom stavu je skupina učenjaka jel. da su stvari pod e, seba minometani misli na sedam prvih velikih sura na koje je sura na, na Bekaru, Ali Imran, Nisa Al-Majde Al-An'am e, Al-A'raf znači to je šest sura i da se Enfal i Teube da se smatraju sednom surom odnosno da se smatraju jednom surom jel. između njih nema bismilih Kad, gdje je završava Enfal i početak, te ube nema između njih bismile, što je tema za sebe, zašto nema bismile, uglavnom da se te dvije sure broje jednom surom. I da je stvari to tih sedam, sedam stvari koje se ponavljaju, u stvari to su kao ove velike sure, da se na njih mislije. To su uglavnom dva opće poznata stava po pitanju toga šta se misli pod, pod, uh, pod, ti, uh, pod tih sedam stvari. Jel? Uh, nadam se jel da je, da je ovo dovoljno uh, za ono što je došto u pitanju. Znači smisao toga zašto je, ako uzmemo da je ispravan stav, ispravan stav da je misli na fatihu, zašto je to nazvano sedam, uh, da se znači, misli na sedam, a je ta fatihije koji se Mestani koji se ponavljaju, znači stalno se uči na svakom rektatu na nas. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje, e, pitanje glasi nakon Selama, kaže ko su da Džehmije i kakva je njihova akida, ako možete nešto ukratko da se kaže, po, pošto znam da se to graničili sa vreme, lahva hlasno radi. E, mislim da je odgovor na ovo pitanje, da ne bi zadovoljio da se na ovo mjesto od, na to odgovori, jer Moa Tezila i Džehmi je svakava sekta za sebe, posebno kada bi se govorilo, zahtjeva mnogo vremena da, da, se, da se razumije o stvari o čemu se govori i da to jel, ne priliči da se u nekoliko rečenica jel, kaže, ono se može reći šturo koje su im osnovna načelaka, međutim to nije dovoljno da se razumijelo o njihovu problemu. E, Obično kada se govori o njima, spominje se šta su njihove najbitnije mahane, šta su, gdje je to gdje su oni oštu udalale? Međutim, jel, za, jednu, za jednu ozbiljnu analizu to nije dovoljno da se, da se dobro odgovorio. Pa, pa, zato jel, smatra da nije dobro da se ovdje odgovori na, na ovo pitanje jer je previše pitanja uopćeno. Inače, jel, po pitanju, o, o, znači vaših pitanja, dobro je kada postavljati pitanja da ne budu previše uopćena pitanja. Znači treba doći sa konkretnim pitanjima, a ne sa nečim uopćeno čemu se mogu pisati knjige i knjige. Jel, a, a, daleko od toga jel, da se može to odgovoriti na, na nekom pitanju. E, sljedeće pitanje nakon ovog, kaže, nakon Adi I.S. kaže, šta je to te vil, Allah vas nagradi. Znači, pitanje govori o te vilu, koje mi često čujemo, na ili čitamo mnogim knjigama, ili slušamo mnogim predavanjima, da se govori, jel, o te vilu. Šta je to u stvari, taj te vil? E, I tako je pitanje, jel, a, nije precizno u kom smislu, zato što tevil imamo, u tevil u Koranu, I imamo tevil vilu u sifatima, u akidi a to zvirašte stvari, imaju svoje e, rašto, omači i svoje rašto značenje, je. E pa vjerovatno pretposlednje radi o pitanju koje, koje se vraća na na tevil u akid, tevilenje ajeta, jel tako zvano, jel? Uglavnom jel, ako je to pitanje, e, tevil u stvari kod kada učenjaci su sudovima govori o tevilu, e govori o njemu da je to stvari e, sarfu to je u stvari tumačenje prevođenje ili tumačenje Allahovi svojstava mimo onog što po svojoj vanjštini odnosno doslovno v značenju v značenju. To je u stvari tevije. Primjer toga, da se plastično razumelo o čem se govori primjer toga je recimo da kada dođu šerijaskim tekstovima recimo da kažu Allahu znači, radi Allahu anhum da Allahu je zadovoljan sa njima bukvalan prevod doslovan prevod je, Allah je zadovoljan sa njima a oni koji ju ju eu koji dođu sa te vilon kažu u stvari da je tevil vila rida da je da je tumačenje osobine reda pa pa znači zadovoljstvo u stvari da nije to da Allahu je zadovoljan Nego, nego se misli tu da, da ih Allah žanu voli. Mehabbe. Znači kažu ovdje zadovoljstvo u stvari znači, uh, znači uh, ljuba. Da Allah žanu njih voli. Ili kažu ako dođe u kuranskom ajduh hadisima gadib Allahu alihim da je Allah žanu razljuti se na njih. Kaže ne, Allah žanu se ne ljuti. Jel? Oni smatraju ako potvrde jel, ovi koji, koji uh, pristupaju tumačenj sifata sa tevilom Ako, ako potvrdi Alašan da je da je zadovoljan, da je to mahana za Alašana, da je to nedostatak njegov bič. Ako potvrda Alašanu srdi kaže, to je također mahana. Pa kaže el sržba u stvari ne znači da Alašan srbi stvarno e, do osudu, bukvalno nego u stvari da Alašanu nije će kazniti. A u stvari e, također e, rida zadovoljstvo e, tumači sa drugi a to je da da će Alašan nagraditi. A ne u stvari da je on zadovoljan. Ja kažu uh, on ima šubhu, znači oni koji auvile, e koji vrše tevil a asifata. Nači tumači, uh, tumači na način uh, ne na, ne na onako kako, kako je došlo u uslovnom značenju riječi. Uh, zašto tome pristupaj, zato kažu ako potvrdili ove ove sifate, ovo osobinu lažešanu, to je uh, to znači da bi onda lažešanu uporedili, posrijedili sa stvarima. To ona tako zvali kako oni kažu antropomorfizam jel da u stvari onda kad odabi Aladžanu poredili sa njegovim stvorenjima kaže a imamo kaže Kur'an 5 ja sam go dao velisa ke mitli shejun bahose minus basir kad odal šanu niti ništa mu nije slično kaže a one onaj, onaj koji stračuju sve, sve vidi kaže jel ovim item ne gira da mu ništa slično kaže i onda oni jel ove tumače sve se pada što počušam tumače Aladžanu isto on tom majeto a a ali se kemitri je onim uništas lično kaže je Allahova samilova sirka, ali ona koji sve čuje i sve vidi je. Ona potvrđala je nešto što i ljudi ljudi čuju i vidi. Samo Allahu sve čuje i sve vidi. Jel. A i ljudi to tako i vide i čuju je. Pa zašto ne negiraju zašto ne negiraju i tu i te dvije osobe. Oni jel, e, inače, jel, je el inače el Asharie potvrđuje je e, Allahu je Shanu e, a amatori dio 8 jel ja, što je poznato jel ja, za razgovor od džehmija i i i matezila uh, džehmi sva svojstva, a od džehmija čak imena laješano nagiragan pokazuje kaže alaššanu kaže ali ima laješano ali ona koji sve zna kaže bilail one koji sve zna al bez znanja on koji on onaj koji vidi ali bez viđenja I tako je što je smiješna priča Tomaća, ali tako ljudi imaju imaju određenju skupo zašto tako Tomači. Helene ise znači e, vjerojatno je e, došlo, ono što je došlo pitanje odnosi na ovo, znači da to u stvari taj vil. Naći da određje da određenom tekstu dođe, da se aladžešanu da, da se opisuje na određen način, a da onda je ove sekte dođu i e, vrši te vil Tomačin je tih tih sipata zato što njihovim mozgovima jel to ne prileži da se to a, pripiše Laushanu, znači ne, ne, ne prevodi, ne tumači u doslovnom značenju kako jest, nego, a, nego to tumačen na način kako su oni jel uskladili sa sa filozofijom jel koju su uzeli jel, uzeli od drugih naroda od od Grka i ostali, jel, prvo su uzeli jel kako trebala Laushano da izgleda u to što sebi u glavu, pa su onda jel to to da traže dokaze u hrani sunetla što je tema za sebe. U glavnom uh, ono što je vrlo bitno za jednog muslimana da zna uh, da Allahu svojstva je. Da kako su došlo kako Allah džon u Koranu i Sunnetu da se ta svojstva uzimaju i razumijevaju po vanjskom značu, doslovnom značen, to je to istama ehle sunne valdžema. I da nije dozvoljeno da se te vite tisifati, da se znači tumače te tisifati mimo njihovog doslovnog vanjskog značenja. To je stav Ahl Sunne Džemaa, a u stvari oni koji pristupaju jel, te vilu sifata, znači tumačeji po značenju na koji ne ukazuje njihovo vanjsko, doslovno značenje tih riječi kojima je Alašan opisan, to je Novotara od Džahmija Mu'tezila, jel, i njima se priključuju i Eša i Rematoridija. Jel, znači ehli Sunne, odakide Ahl Sunneta, o čist je ispravniak ide da ne ne ne ne, evvile, ne vrše tevil ne vrši te vil u Allahovim svojstvima nego ono kako opisam Allah dželal šanu usipatima ajeta i hadisa znači kako su opisani sifati Allah dželal šanu znači prihvataju onako kako su došli kako Allah dželal šanu opisan bez tog tevila znači ako Allah džal za sebe kaže jel da ima ruke da ima stopalo da se ljuti, da se srdi, da, da, da dođe, da se spusti na zemaljsko nebo, da ovo, da ono, sve što što pisa, znači, odak' ide Ahl-Sanah da prihvate to onako kako došlo u širijaskim tekstovima, u značenju koju mi razumimo. Međutim, ima jednu drugu stvar koju Ahl-Sanah složi na tome, a to je da mi ne znamo kejfijet. Ne znamo kako Allah-uđašanu izgledaju ruke. Kejfijet ne znamo. Ne znamo kako njegovu sila na zemaljsko nebo izgleda Nega ne znamo kako izgleda njegov biče, a da na opisuje sebe, da kaže za sebe da ima nešto što mi razumemo šta je to, to alosu na Velđemane negira, nego privata kako jest, međutim ne zna ke toga ne zna kako to izgleda. Suština tog te uh, tog opisa kako Alšan sebe opisao. Ali, ali razumiju i znaju i tumače onako kako je došlo šlijeski tekst, ne zato što oni to tako hoće, nego zato što je to uh, tako uradio poslanik, sam sve ne tako prinašeno od shaba od selefa ovog umeta. Znači, Allah dželšanu, znači on se opisuje, bez tog, uh, tevil u stvari znači tevil tahrif, iskrivljivanje. Znači, pravo znači, šta je znači tevil, šta je to tevil? Tevil Allahovi sifata je u stvari iskrivljivanje Allahovi sifata. Za te mjere, recimo, ako Allah Žešanu kaže za sebe u 7 Kur'anski ajeta, ili da Allah Žešanu se uzdi, znači pravi doslovni prijevod ispravljeno prevode, je Allah Žešanu se uzdigao iznad Arša. A ovi koji vrše tevijim, kažu, ne, ne znači istiva, ne znači uzdignuti, a aratsko znači, znači uzdignuti iznad nečega, biti iznad nečega. Oni kažu ne, jer to je, znači istevla da Alah džalal šanu za kao da pri toga nije bio gospodarna. Bogdanom na takav način tumače ja i smatraju da time čiste Alah džalal šanu od od, od od od osobina kojima se kojima se ne smiju kojima haram pod njima tamo se pripišu. To se njihov naknadno tumačenjem. Bogdanom na znači, znači ono što je došlo u šerijski tekstova Kur'ana Suneta Istiva, Allahu dž.š. od nebesa. Allahu ima kadem, da ima stopalo, Allahu ima ruku, Allahu ima prste u hadisima Buhari i Muslima došlo. Allahu se smije, Allahu Allah e, se zadovolja. Allahu će razljuti sve ove sve ove stvari koje, sa kojima opisam Allahu dž.š. uhle sunna džma prihvatao na kakav došlo u švedskim tekstovima sa sa objeđenjem i imanom da je to hak i istina. Da su Allah da su svojstva Allahu dž.š. da je važno da se da se one potvrde Allahu dž.š na način kako priliči Allah Ođešanu i njegovoj uzvišenosti. Bez, bez takvo očin. Da ne znamo kako to izgleda. Allah Ođešanu nije nam opisao kako izgledaju te, te, ta svojstva, ali, ali je nazvao i znamo šta to znači. Ovo se prenosilo od cele pa ovog momenta da smo na ovakav način tumačili Allah ova svojstva i to ono što je ispravno. I na ovom Ahre Sunevaldžema nadam se da je to bilo ono što je vid u, u ovom pitanju ako je to odložno na to ako je bilo nešto drugo jel onda pa je je to bilo Tevil u Kur'anu da to drugo da drugo pitanje e narodno, u, u, u Tevil je vezani druga druga druga, druga osobina da vid da ima rovni um, poješeta prid Allahu i svojstvima a to znači u stvari da kada dođe da je sebe nekim nekim svojstvom nekomo sabinom karakteristikom Ovi koji koji zastupaju tefvid, to su isto također šarije maturidije, oni kažu, mi prihvatamo da Allah što sebe opisao u Koranu i sumetu, da, da, da ima ruke, da se Allah spušta na zemljiško nebo i tako dalje. Međutim, kaži, mi ne znamo to znači. Mi kažemo da je ta rič došla u Koranu i sumetu, da Allah što ima lice, ali ne znamo šta to znači. Da Allah što kaže da, sebe da je Rahman, da je milostiv, ali ne znamo šta to znači a to kažu učenjaci mnogi kažu da je da je kori da je opasnije tumačenje ovi ehletafid ovi koji oni kažu zašto nazva ehletafi a jufelu du nema ila Allah prepušta i znači nalaziš anu mi znamo prihvatamo da je to došlo sunetu, ta šerijata tariić znamo jedno značenje međutim mi ne znamo šta to znači Allah zna najviše šta to znači a kažu čini se da je ovo tumačenje još gore od od prvog oni makar prvi domaći e, drugačije inače ovi ovi kažu ne znamo šta znači kažu ja, Rahman, ovo milostovi obraća se Allah džoshanu dovi a ne znaju da zna šta znači rahman što je je smiješno žalostno ali tako je ljudi padnu odviše do shube i istok se ne mogu izbjeći što je kod nas prisutno oni kako potom jedu do tamo u Siriju tamo studiraju i tamo uče je akide fari što metodizki na način i ove stvari da ihovo srce upije zato sa filozofijom tamo pristupio To, to je, je potle teško izliječiti. I da je se i, i, i uzali ono trošiti vrijeme da, da, da, poput, da se pokušaju ti ljudi da se, da se izliječi, da se vrati na hakmetinu, znači, je vrlo teško ako su, su pogrešno ovu stvar na pogrešan način i zdravde razumili, da se oni izliječili riješili ovo. Hala, zna najbolje, sljedeće pitanje, u tom pitanju je došlo, kaže, ko su Abasije? Dosta puta šujem da, da se govori o vladovnje Basija, ali ne znam ko su oni, e, kako su vlada, možda nešto kako reći u islamskom hilafetu, da, e, da, da bar imam osnovnu informacije o tome vlasna gradi. E, također, ovo je od pitanja prije prijedhodnog, a, koji su veoma uopćeni i veoma opši na pitanje. A, ovaka pitanja u priponavljanju ne trebala se postavljati na ovakvom mjestu. Znači, ovo pitanje Basija, njihovo vladovnje hilafeta, ti stvar se mogu naći u bilo kojoj mjizi islamskoj. Znači čak da uzimiti knjige koji nisam pisali muslimani, jel, koji su pisali istoriju muslimana, znači te stvari se govori o Hilartetu, o vladane o, o Mejada i tako dalje. Znači, e, ove stvari govorite na predavanju je vrlo nezahvalno jer, jer o tome je e, napisano knjige i knjige gdje se može detalje govoriti, gdje se može pričati, u stvari vrlo pitna stvar na koje ispravne knjige da se vrati i tako dalje. Znači, e, ovakva pitanja je previše suopćena su i glomazna da bi se o njima pričalo na ovakvo mjesto, nalazna najbolje. E, sljedeće pitanje, e, kaže, treba mi pojašnjenje, u vezi mjesa, to je spiletne koja je preklana nožem od strane mojej majke. Spilet će se preklane uz bismilu tekvir, aj dobro razumijem bismila, odkud tekvir, e, znači, ovo sebe, da ja kaže, preklane uz bismilu tekvir, ali šubha mi je to, Uh, to je, pošto je svima jasno da ko nema namaza čini nevjerstvo. Ja ne znam da to svima jasno, ali... Uh, a moja kaže, mati uh, samo klanja za vrijeme Ramazana, pa sam gledao različite odgovore. Jedni kažu, u biti da je halal. Uh, ovi malo žešći kažu, nije, pošto ona kjafir. To su neke uh, glava rekla, ne ja. To u zagradi kaže, pa mi interes je, je li halali, ne. Pošto živim sa roteljima kojim je, uh, tako reći, hrane, nemam imam posao, nisam oženjen ani sam oženjen, a gari sam u kući. Allah ti da sa dobro na dvori. E znači odmorao pita prvo znači samo samo pitanje na na sariku i samo Ovo na oltnoj taži po opče svima jasno e, da kod nema e, namaza, čini nevjerno, je l? Pitanje ostavljača namaza, muslimana ostavljača namaza, je Pitanje, je različni nije to tako baš jasno pitanje, jel, ako je toliko jasno, onda nema potrebe da postavljaš pitanje. Ako je jasno, jel, da onaj koji nema namad za činjenje, ona nema potrebe da postavljaš ovo pitanje. Ali eto, pošto je već došlo, jel, a, znači, pitanje toga, a, jedenja mesa, piletne ili bilo koji drugo, ko je zakolje osoba, bilo muška ili ženska, a, a, zakolje, nahradno, uspunjavanja širijskih šartova, gdje si izdolara, gdje vađi, gdje bismo i tako dalje, prerada, što je to prerada. Ee znači pitanje ovoga, znači ako je pitanje osoba koja kao što je navedeno ovdje, znači, koja planja samo uz Ramazan, znači neka znači, više i nema namaza nego što, nego što ima. Znači ovo se vraća na poznato pitanje, i znači propisa ostavljača namaza. E, o tom pitanju to, toliko priča nego govorim ne napisano. Ja mislim da je možda na ovo mjesto ponavlja tu stvar. E, znači ovdje riče znači da, o tome da islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje o muslimanu o muslimanu koji, koji je ostavio namaz, koji je ostavlja namaz. Što znači tu muslimanu? nači onu osobu koja za sebe tvrdi da je musliman, koja, koja tvrdi da je musliman, koja je izgovarala šehadet za tu osobu, Znači, koja, koja ne radi neka druga dijela koja izvode iz islama znači, i koja smatra da je vađi, znači vrlo bitno smatra da je vađi e, e, klanjat nama, međutim ne klanja na vlasti. Znači. Oko te osobe učenjaci različni je li on akijatri ili nije akijatri. Poznato je e, na čemu čem, čem su jel, učenjaci mezheba i mimo mezheba i šta su im dokazi, to je velika ogrolna mesela e udalno znači učenjacu podijelio potom pitanje jer smatra da je to kufr drugi smatraju kufr odnosno sam problem je oko ovog je, o, o, o kakvoj osobi on govori znači čak ima i podijelni stav toga da li je riječ o ostavljaču namaza osobi koja nikad ne klanja nije nikad klanjala ili klanjala pa ostala potu namaz nikad ne klanja ili je riječ o osobi koja nekad klanja nekad ne klanja Znači, se govori o ostavljaču namaza, o kome je riječ? O koja nikad ne klanja? A smaca, zna se bude musliman, vjeruje laže šanu, potvrđuje obavezu namaze i tako dalje. A, ili je riječ o osobi koja je nekad klanja, nekad ne klanja? A, pa tako prenosi se recimo da kaže da Ibn Taymih smatra, da je ovo pitanje veže se za osobu koja je apsolutno ne klanja, provozi ostavljeno namaz, da oko njega učinjajac se rastavlja i na njemu govori sa oveme učenjaka, recimo šeha Albanije, kaže obrnuto, je, kaže da stvara riječ o osobi koja neka sanja, neka neklanja. A stvari ona koja nikako neklanja, koja nikako nima namaza, da ja jasno da je ta, da je ta osoba kjatnija. To, to je obrnuto ono što kaže dite njih. A tako da ovo pitanje, iz više strana, je a, jako komplikovanje. Uglavnom, da se vratimo u odgled, kretan odgovor na ovo pitanje, znači, a, većina, a, većina učenjaka bezheba, se na Mezebe na je da ona osoba koja, jel, i stvar sam Ibn Temije kaže, je da osoba koja neka tlanja, nekad ne da u stvari da nije riječ o njoj dali li musliman, nego išo o nikako ne klanja, prema tome, po tom što kaže Ibn Temije, znači, odbredo to u teme mama, nekad tlanja, znači da ima namaza, pa makar za ramaza, znači nije dotalno da nima namaza, znači da, da se ona po Ibn Temije ubraja, da, da nije osoba ona koja se rakoja da keapin, nije keapin a sa druge strane znači e, znači ovo se vraća na to znači ima učenjaka koji govori po pitanju mesa kaže da ona osoba koja nekad neklanja ne drži ne, namaz da se njihovo meso ne treba jest jer ta osoba neka a drugi stav drugi stav učenjak ako osoba ima namaz neka neklanja nekad neklanja kaže od te osobe se jede meso a to što izostavlja namaz je to, šanlu, Uglavnom, ovaj, to što goda da loše anu tako u glavnom konkretno pošto se i mene upitao od moj od, od, od, od, od odgovori je da da da je narodnog postučaj bolje da ti kolješ, jel, u pilotu, nego da prepuštaš majcu, jel, zašto ti nekoj, što uopće daš nu ona kolje, jel, da je za te mjere došlo da svoj majcu, jel, da odarniš da ona, da ona kolje, jel, uzmi ti za kolje, onda ćeš biti siguran da je u redu. Ali etak, da posljedno ti nisu mogućnosti, jel, ili desi se da ne, ne budeš tu kad se kolje, ako tu soluciju, znači najbolje ti uzme kolje i riješiš problem. Druga stvar, ako već ona kolje, jel, e ispravno nalazana najbliže tome znači ako tvoja majka znači pošto ima neka tanja znači ne totalno da nimalo namaza onda tražiš jednu drugu stvar raditi. ako tvoja majka nema, ne radi neke duge stvari koje izvode iz islama recimo da negira sunni dan da da na ne udo bila neka opcija lav ješan u opći mushaf i radi neke druge stvari večini širk i tako dalje ako ne radi neke od tih stvari koje izvode iz islama Znači, bliže da da na zakladan mjecu smije se jest i da nema smijeće da se pojede ako dođu u takvu situaciju. Allah zna najbolje, to je druga tema šivaka, pa uglavnom to je prilike od ovog. Uh, sljedeće pitanje nakon ovog je, uh, kaže, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum, salam wa rahmetullahi wa barakatuh, Kaže da li možete pojasniti propise vezane za kako je to uvriježeno narodu, Ašuru? Da li je dozvoljeno taj dan prostavljati kao poseban dana? Poznato je da se taj dan e, sprejmaj posebna jela. Da li je opravdan postupak oni koji kažu da je poslanik s.a.a.l.a. proslavljao taj dan kao praznik? I onda za svaku noć, kaj, navodno, kako oni kažu e, velika noć ili oči velike noći, sprejmaj sedam vrsta jela ima i slučajeva kada ljudi pravi halu ali je to druga tema. Te vas molim da malo općinije pregovta o ovom pitanju jer ljudima nikada nije dovoljan dovoljan jasan odgovor, dovoljno jasan odgovor i uvijek is, is, is iskopavaju neku novu šubu kojom ogalalju svoj svoj postupak. Pri, prično sam uzbuđen te vas zbog toga molim da mi auto ko iko ima nejasnih pitanja u vezi sa ovim. Znaci ovdje je riječ o Riječ o Ašuri, koja nam je usporo dolazi za koji dan. I tema, znači, Ašuri, i ona ima svoj, jel, i ona bi odgovor na ovom pitanju, možda za, zahtjeva da se malo više progovori, da što kače da bude, e, a to je, jel, ono što je opće poznato nama, uglavnom, da se pitanje posta na dan Ašuri veže, je, el za poznati širijanski deset u stvari nekoliko hadisa o kojima je došlo jel, o, vrijednosti, o vrijednosti posta na dan Ašure. U stvari hadis od e, Ebu Qatadi e, radijelahu Anhu kojih bilježi muslim u svoj sahiju došlo da je poslanih sada sila rekao jel saomu jomu arefe i u kafiru se netin kaži ko posti na dan arefata, naravno onak koji nije na hađu, jel kaži e, Sanij se kaže chini ke farat za dvije godine griha znači koje suučene za dvije godine kaže i Madija u Marko da kaže za godinu za godinu kaže prošlu i za godinu buduću kaže u samom Ashura kaže yukfferu sanate madija kaže a a post na dan Ašuri kaže Sanij se opraštaju kaže Sanij se, se za jednu godinu za jednu prošlu godinu prijetno Kaže imam nebevi u stvari, da se u stvari pod opraštanje griha ovdje misli na mali griha, ne na veliki griha. Nema opraštanje veliki griha bez teobi. Veliki grije se mogu oprostiti samo sa teobom koja su učinila Ađelšanom. E, ono što nas ovdje interesuje u stvari naših hadisi koji govori o Ašuri. Znači to je hadis koji ukazuje jasno vrijednosti posta na dana Ašuri, e, pričemu je e, nagla tok počasvarde budu opuštene grijeći za vodnu dana unazad. E, kako je došlo do prepisivanja do po, propisivanja posta i Ashure, ono što je poznato jel, da je poslanik sallallahu alajhi da da je bio postio da je bio postio jel dan Ashure čim je učinio hidžu u Medinu. I da je naredio da i ashabi postej. Pa je u početku post Da Našuri je bio fars. Bio fart ili fars. Zatim je taj propis derogiran. Kada je propisan post mjeseca Ramazana, derogirano je da se posti dana Našuri, da je vađib. Nego je tada dana Našuri postao mu stehatom. Na to ukazuje jasan, nedospisnjen hadis u, u dva sahiha. Od Aisha radi Allahom Anha kaže, Aisha radi Allahom kaže, Kana je u mu Mu'ašura te sumuhu Kureš, fi i Jahilije kaže danu dan šuri, što kaže postili Kureši je u Jahilijetu. Kana Rasulullah s.a.m. je sumuhu fi i kaže i Allahu poslanih s.a.m. je postio danu šuri u Jahilijetu. Lama kad ili Medinete, samehu u Amerovi Sjami. Kaže čime je došao u Medinu, kaže postio danu šuri i naredio da se posti danu šuri. Uh, imamo u drugom hadisu, vidjet ćemo, uh, zašto je naredio da se posti danu šuri. Kađif na sokati kaže Aisha radjela Hana kaže prema fard autori da Ramazanu terke je onaj šura kaže čime propisan post mjeseca Ramazana Allah poslanik ostavi kaže post dana šuri i rekao kaže ta menša samehu wa menša terke pa kaže ko hoće da ga posti nekoga posti onako neće nekoga ne posti a u hadisu od Abdullah ibn Abbasa također u dva sa i Abu ja, Hari muslimu je došlo kako je došlo do togo da je poslanik sallallahu alejhi ve naredio da se posti dan Ashure, kaže uh, Kadir Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, kaže, anhum, kaže čime Allah poslanik sallallahu došao u Medinu, kaže, važe da je Jude uh, si'amen yawm Ashura. Kažu našo uh, židove da posti dan Ašuri Kaže pa i pa je pita, fak Allahu Rasuluka, pa je pita, dan koji što vi postite pa se on njemu kada je Musa wa kaže ovo je dan veliki dan kaže kada je Allah ješanu spasio Musa i njegov narod i kaže utopio utopio u moru kaže Faraona i njegov narod fa samahu šukren Lila kaže pa je Musa postio taj dan i zahvali prema Allah ješanu kada ta dan spasu kaže pa na hnu i kaže židovi doviji kaže pa imi taj dan za tu postim pa imer allahu poslanik sallallahu alejhi sallam odgovorio kaže pa نحن احق بموسى منكم jer mi smo preči od muse od vas kaže rasulam, pa same resulullah sallallahu alayhi ve sallam kaže a uh, ibn abi uh, radijallahu anhu kaže pa allah poslanik sallallahu alayhi sallam uh, postio je i naredio da se posti a uh, vidim se pritoma da hadis uh, da iše radijallahu uh, radi anha da kaže jel, da je, da je, na, na, na, način, na redu učinio obavezim da se posti da se posti dana Ashure pri nego što je propisan Ramazan mjesec pol mjesec Ramazan Na kodovo ga je je vrlo bitna stvar znači a, znači u početku je dan posta dana dan Ashure bio vaajib parz pa je derogirano to pa je, a, pa je spušten na, na, na propis a, mustehaba nakon propisivanja a, posta mjeseca Ramazana, nakon toga pred kraj smrti, a, a, a, pred kraj života Allahovog poslanika s.a.v. Allahovog poslanika s.a.v. propisao je da se mi muslimani razlikujemo u postu dana šule od židova. Pa tako se prenosio Adullah ibn Abbas radijalahu anhuma da je rekao poslanik s.a.v. kaže le in beqitu ila qabilin le esu menne tasja. Kaže ako Ako budem živ sljedeće godine, kaže sigurno ću postiti i devjeti dan Muharrema, a to je u stvari, znači, de, znači e, sa ovim hadisom, hadis bilježi e, muslimu u svom sahihu, sa ovim hadisom, učinjanci kažu, hadis je jasan dokaz na, da je propisano postiti i devjeti dan Muharrema. Znači, e, nama je danas, znači, ono što nama ostalo propisao, to je da, da je mustehab, kad već postimo, da postimo znači i 9. i 10. dan Muharrema. E uh, i kaže uh, u rivajatu drugom uh, uh, je došao ovog istog hadisa kaže la yemati al'am al-muqbi hatta tuwaffi rasulullah kani an istiqa nije došla sledeća godina sledeći 9. Muharrema kaže a već je poslanik sazenem preselio na Ihret. Fastu hibka kaže na osnovu ovog hadisa kaže učenjaci je mustahab da se posti de 9. i 10. dan Muharrema. E, ono što je bitno ovdje naglačimo na ovom mjestu, a vezano za Širo, a to je da da nema vjerodostojni hadisa u koji ukazuju da, da je vrijedno, da je na taj dan e, propisano u kućanima Da, recimo da se oni srede da, da, da žene se srede uh, na način koji se one sređuju posebno za taj dan uh, niti da taj dan da se kupaju znači povodom tog dana niti taj dan da onaj, da posebno kupuju djeci nešto da posebno kupuje da se pojede nešto lijepo, dobro, kvalitetno da, uh, kao, š, kao što je preneseno u nekim znači sve što je preneseno po ovom pitanju da su ukučani da, da glava porodice treba da kupi e, taj dan što više stvari svojim ukučanima da se žene trebaju srediti, urediti tako da je sve što je prebačeno tu pitanju e, je izmišljeno i su izmišljeni hadisi. Uglavnom koriste Al-Sofije i Šije i hadisi, znači izmišljeni po njima se e, ne radi i ona je ko to uzme za praksu i radi stalno i misli da je to od vjere čini time novotariju. Takođe je vrlo bitno da naglasimo da ono što što rade Šije. Ono što rade Šije uh, uzimajući ovaj dan, dan uh, Aš, Ašurel, uh, kao dan u kojim oplakuju ubijstvo Huseina radijallahu anhu, sina Ali radijallahu unuka proslanika sallallahu alihi wa sallam koji je ubije na Kerbeli. To je, naravno, jedan od dalaleta koji je svoj sa Šijama-Rafidijama. Uh, мимо toga je što se to desilo istorijski kako se deslo ga da oni taj dan uzimaju po, posebno jel i poime je, znači od vjere od akide da taj dan e, uzimaju dan žalosti na način kako se e, žale za ubistvo Huseina je da sami sebe udaraju sa nekim lancima žicama i tako dalje zeskažnjavaju da, da krvari zato je to navodno što nisu pomogli Huseinu što i zaista mu nisu pomogli on se ga izdali jel, e, pa sebe kažnjavaju što je on ubijen je naravno je odgovor na ovu stvar da Allah Žešanu, jel, nije nije nam naredio niti poslanik da, da se uzimaju određeni dani u kojima se desuje musivet samim vjerovjesnicima, poslanicima i čak smrt tog dana kada su umrli, jel, da se uzmaju te dani kao dani žalosti, dani posebni neki prigoda i tako dalje. To nije urađeno za poslanike, vjerovjesnike, a kamoli, jel, za, za oni koji nisu poslanici, vjerovjesnici, e poput Hasana Usaina ali radno i, i nekog drugog je. Znači, to što radiš je čisti čistiti dalale koji svoje je sve njima jel, što je što opče poznato je. E, ovdje je vrlo bitno da naglasim. Također znači imamo kod nas praksu jel, e, koja je dan raširena od sufija pa i on, od sufija i šija zajedno je da se povodom dana šure jel pripremaju posebna jela, čak jelo koje je nazvano jel e, ima i poseban recept da jelo na šure. E, ima i način kako se ona pravi od čega se pravi tako dalje e, da se povodom tog dana pravi sve te stvari koje se prenose i navode e, to nisu odobičaje islama to nema, nema oslonca u vjerodostini madizma u e, u, u, znači u sunetu poslanika u praksi se pa to nikakvog nema osnova da se dana šure čini posebnim po tom pitanju po pitanju jela, pripremanja, sređivanja uređivanja kuće i tako dalje To nije vjeri i to nije sunet i to ne treba raditi. To ne treba raditi i čak ako bi neko rekao pa dobro što ima vezi ja ne smatram da je to, da je to običaj islamski, ali je to da uradi, nemoj to raditi jer se slažeš s tarima s onih koji vjeru mijenjaju na ovaj način. Treba to izbjegavati, treba se toga kloniti. Znači to, to što oni radi nema nikakvog osnova. Ko nas je poznateo tako ubostin da povodom prije današ uri tak da čak noći naveći poslije na dana uri da se tu na radi na našim ovim muslimanskim radio BM -u ili nekom drugom tam posebno pričao vašu vašu današ uri to se izmišljaju priče pričaju se na kakve hikaje hičaje ovom onom što to je zaista smiješno i žalostno je da da se muslimani spustili na takav nivo da, da pravi odvjere vjere odnosno što što i nije vjera liče je baš po ovom pitanju jel, na, na kršćane, jel koji je ženi po božnosti, jel i, i, i rada za lavom vjeru, izmišljaju i rade e, po dalaletu uvedenim iznišnjim stvarima. Ono što je stvari od vjeri što treba raditi, to ne rade. Ovi stvari se naravno treba čuvati i kloniti i pozoravati ljudi jel, da to nije od islama, da to nije od vjeri. I, jer nema dokaza tako nešto. E, na ovom mjestu ta, takođe treba jel da je... U Revat kod imama Ahmeda došlo jedna druga stvar ne vezana za ove, ove ne bilo uze što dolazi u Sufija Šija nešto što je vezano za post 11. dana Muharema a to je da u Revat kod imama Ahmeda došlo da je poznanik saznal rekao da su mu jeom Ashura وقالف اليهود صوم قبله يوم و بعده او بعده يوم kaže, kaže poste dan Ashure kaže i e, razikujte se od Židova kada posite dan prije prije dana šure ili kad je dan posle našure dana šure znači dan prije znači 9. ili dan posle znači 11. Je, uh, muharema uh, ovaj hadis znači uh, na osnovu ovog hadisa neki učenjaci je pišu čak se prenosi iz Bukharima iz Muslima je da je mustehab sunnet da posti devi da najbolji najispravniji da ima tri stepena posta uh, dana šure kaže uh, naj, najmanji najmanji stepen je da se posti samo 10 dana najnajnaj stepen vrijednosti. Što je ispravno, da nema smijeti da neko posti samo deseti dan, bez devetog. Kaže, drugi stepen veći vrijedni da se posti 9, i deseti dan. I kaže, a treći stepen još vredniji kaže da se posti deveti i deseti jedanesti. ovo treće, jel, ovo za ovo, pošto je izgrađeno na slabom hadisu, ovaj hadis koji sam vam je hadis slab. Jer u njegovom senedu, njegovom lanci prednastaca ima Ibn Ebe, Ibn Lele, a on je bio veoma sa dodatkom hadisu, To je onom koji prenosi drugim mrave, koji su pouzdaniji od njega, poput ATA i Ghajri i drugih jeltabina koji prenose od e, Ibna Basarazelana u, u Viradosom Hadisu, kaže suumo je ometasje od ašer. U tom Hadisu došlo, e, da je poslani senar koji u Viradosom Hadisu, vjerdosom hadisu, hadisu došlo, kaže postite deveti i deseti dan u Ahalipu i kaže razlikujte se o Židova. A ova ovo se došlo u dodatku, u kojem je ravija Ibn Abilele, da je došlo i znači, jeomen kablehu, a u ba, badehu jeomen, a taj dodatak je, on je slab i e, ne treba rad po njemu, pošto je hadis e, slab. Znači, e, je e, 11. dana Muharema nema osnova, jer, jer se je zasniva na slabom hadisu. I nije dobro neko kaže, pa dobro neveze biti, makar nekih imala nekih hadis. Jel, e, da to nije radio, poslanih samosadama, i došlo, došlo, došlo da je došlo u slabom hadisu ne treba to raditi to i to ne treba da ne bude praksa i nije došlo ono da kaže pa ima neki učenjak je ja rekao mi se vraćamo na ono što došlo ako da ne, ne podupire neki stav učenjaka da podupire da hadis vjerodostojan znači ispravo da se skrati propis na ono što je došlo u hadisu naravno obe ode opet gasan čovjek ako bi postio ako bi postio samo 10. dan jel dan Ashure nema nikake smetnji E, i time bi potrefio imao bi nagradu inšala e, ako ne bi nikako postojilo naravno da nema ima grijeha u tome jel? naravno ovde često se uzovo postavlja pitanje e, može li se posjeti zajedno sa ovim danima šure 9 i 10 da se zanijeti ono što smo propustili jel, od posta vađiba odnosno od ramazana što smo propustili pa da zajedno sastavimo nijete jel, pa da jednim udarcem dvije muhe ubijemo e, ispravljeno po ovom pitanju kada je u pitanju spajanje a u pitanju spajanja je el e, više ibadeta u jedno ako, su, ako je u pitanju ako je pitanju da se spajaju e, dvije iste e, dva ista nivoa dva ibadeta e, onda da se tu može spojiti inšala da da računati da ima čovjek nagradu ako čovjek sa jedni znači nije ti da sa jednim ibadetom obavi dva poput toga da uđe u mešcit I zanijeti tahiyatul mešbarakati tahiyetu mešida i zanijeti dva rekata sunnet pa da klanja. Ništa računati jel da je da je ispravno da ima nagradu za obje je, jer obje su nete. A da spoji farsa sunnetom, eto je ono uh, ispravno da da, uh, da da nema nagradu, da nema nagradu za za za obje Pa tako je el spajanje el uh, na paštanja mjesec dana mjeseca Ramazana sa Sa danima Ašure nije ispravno jel čovjek ako bi to uradio i zanijetio da na pašta Ramadan imabe nagradu samo naši nagradu dapašle Ramzana a ne nagradu posta dobrog posta je mashuri znači čovjek koji hoće da ima nagradu posta je mashuri neka posti posebno ove dane kao, kao ono što je mustehab a nakon toga neka naposti dane Ramzana onako to sastavi znači ima nagradu samo od napašanja mjeseca Ramzana u glavnom metodu da ne dugim više po ovom pitanju. Naravno, ovdje, pazite, ima, ovaj, sam da pomijenim, preko završim ovaj često se, kod nas, pogotovo na hudbama, čujemo često, jel dođu Efendije, pa kada drže hudbu, jel, kada priča o Danu Ašure, spomenuo onda hadis eh, koji bilježi eh, taberani u svom kebiru. Eh, taberani ima, naši, birku hadisa, kebir, savir, jausat, eh, napisao ove zbirke hadisa u kojima izdvojuju eh, hadise koji su čudni Po, svoj, po svojim stvarna koje su došla nema i vjerodostojnih knjiga hadisa. E, glavno tu je zvojio većina skoro svi hadisi su jel slabi hadisi. Izbog toga je on izdvojio spomenu u toj knjezi. I u toj knjizi između ostalog ima ovaj hadis koji je veoma slab jer u njegovoj rivajatu ima čovjek kojim metruk koji je veoma slab i e, znači hadis je bliže da je ono Hadisu koji je izmišljen i nije du, nije dozvoljeno po njemu raditi. U tom hadisu je između ostalog došlo da ne navodi na arapskom jel da da je u stvari uh, dan Ashure uh, da je to da, da, da je na dan Ashure Nuha alejsalam iskecao se na brdo Djudi uh, da je Alah je šanu tog dana oprostitio Ademu alejsalam znači da dan Ashure 10. marta i da je uh, dala šanu oprosti junskom narodu i da se taj dan rodio Ibrahim alejsalam uh, sve ove stvari Sve ove stvari što je spominje, jer često se kod našu na Mimbermel i spominje kao vrijednost tijel posta dana šure, jer sve ove stvari se desilo na taj dan. Znači ponavno, opet, znači, a, ovo što se spomije da je Nuh Ali Islam, taj, taj dan se iskripsao na brdo džudi, da je Allah Žešanu prostio Ademu tog dana, da je Junus ovog naradu prostio tog dana, da je Ibrahim Ali se rođe tog dana, a, to joj se zasnima na hadisu koji je veoma slab, znači da nije ispravno, da da se to desilo, to se nije desilo i to nije tačno i ovaj hadis nije dođen da se spominje u tom kontekstu uh, i da to nije tačno. Znači ono što je došlo u viradostovnom hadisu, a to je da je taj dan Al-Ađešanu spasio Musa i njegov narod a ostvari stvari jel, utopio jel, u vodi uh, faraona i njegov, njegovu vojsku. A ovo ostalo što se spominje jel, je zasnovano na, da, na veoma slabom hadisu i nije dođeno da se to spominje uh, i ni, ni, ni radi, može samo spojnica ovako je radi toga da se upozori da je to zasnovano na na veoma slabom hadisu. Uglavnom to što se tiče ove teme e, molimala Al-Rashanu da da nam omogući da ove dane ispostimo naredni šaban. E, ostalo mi je još da vidim da odgovorim jel, još ima pitanje evo, koje koje je došlo U tom pitanju, zanimljivo je pitanje, kaže selam alaikum, alaikum selam, kaže šta je to menšura? Često čujem da se Rej ispozive na tu nekakvu menšuru, također me interst dali li je da musliman vađi, država se fetli koju izdaje Rej sulema. Oni sebe stavljaju na mjesto kalife i citiraju ajatu kojima se spomeni pokranjaju i predpostavljanja, da su oni, on se namo predpostavljanje, Allah vas nagradio. Uglavnom, a, Ovo ovaj je prvi dio pitanja što je došo što govori o Menšuri, e, pošto je to jako zanimljivo pitanje i često se spominje i vraća se na njem i e, na njem se, se zgrađuju određene stvari, mislim da to jako dobra tema i treba da se o njoj kaže, ono treba da se kaže na na izpravno domaćenju. Pa tako je, mnogo sad večeras da najavi da sljedeći put da bude predavanje pod naslovom Značaj mješure za rad institucije islamske zajednice, odnosno u stvari da se pojasni šta je to mješura, kako je nastala i kakav ona značaj ima i može li imati taj značaj na koji se pozivaju u našim krajevima. Daonon znači, da u da u temu odgodim, pa nakon tog predavanja možete odgovoriti na u pitanja ostalo što došao u pitanja. Da sad ne ne parčam jel? Olegor, koji je došao u pitanje. Euh, sljedeći sljedeće pitanje koje je došlo. Kaže Selma Malik, on je iglasan vrhovnog akadka, kaže da isku je še, Šejh še, Albani ocinu dobrim, stoji da Allahu posljednjih Albani je poslanih, salam, salam, rekao, koklanja dva rekata pri izlasku iz kuće, čuvajući od neprijatnosti koje bi mu moga da koji mogla da ga zadese dok boravi izvan nje, a koklanja dva rekata po povratku kuću, čuvajući ga od neprijatnosti koje bi koje bi mogao doživjeti unutra u njoj. Ispričao sam hadis u značin, s da je hadis spo, spomenuo jedan brat, zanimljivo da li je ova kako je kako je spomenuo šeha Albanija, da vam Allah podari svakog dobro. Odgovor što se tiče ovog hadisa, ja sam zaista nastojao da ga pokušam naći u knjigama, jel, koje, koje imam od šeha Albanija, koje se moguće aktažiti na, na ovim elektronskim spravama. Nisam uspio naći hadis, koji došu u ovom kontekstu, u ovim riječima. E, pa tako možda ne bi bilo loše da onaj ko pita da dođe sprecizno sa, sa tekstom Hadisa, da bi se moga, pa maka je na bosanskom, ja, da se mogla vidjeti jel, i strašno pitan. Meni Hadisova nije poznao, prvi put im da ima ovakav Hadis, e, a nisam ga uspio naći, tako da ne mogu im ništa reći o njemu. Dalje je sljedeće pitanje. I volim, brato, s ovim pitanjima možemo i završiti večerasni naše druženje. E, znači, evo večerašnje zadnje pitanje. U tom pitanju je došlo. Esselamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alikum, selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaži, molio bih, ukoliko možete e, progovoriti o pitanju koje izgleda, e, izgleda za stupa pojedini učenjaci, a to je da čovjek koji klanja u džematu pa pokvari abdest mora napustiti džemat, jer u tom slučaju i ostali klanjači dolaze u situaciju da im namaz nije ispravan. Možete li mi reći malo više o ovom pitanju, da li je ovaj stav ispravan, da li ga neko odničenjaka zastupa i da li je to proizvod razmišljanja ljudi i njihovog ištijada, pa su doneli takav stav na osnovu svog razuma. Da vala, da vala Odgovor na ovo pitanje je sljedeći. U osnovi, znači, propis je taka da onaj Ko, ko pokvari na abdest koji izgubi abdest u toku klanjanja u u džematu zajimamo njemu je vādžib njemu je vādžib da prekine namaz to da mu je vādžib da prekine namaz neima razilaže me klanjacima znači njemu je vādžib da prekine namaz da, znači, da, da izađe naravno da ponovo abdesti i da klanja. ako mogu ne stigni da stigne taj džema lak nazad ima ako ne mogu pa ni u drugom džemat ili kako stigne e, neki učenjaci kažu kažu da mu je bi, da, mu, da mu je pohvalno i dobro kaže da bi, da, bi, da bi sakrio način zašto je izašao iz namaza kaže ne, da da uzme sebe za nos da uhvati sebe za nos. E, time pokazuju što ljudima je da mu da izlazi zato što mu teče krv iz nosa. E, a ovo se zasnijeva na jednom hadis kode, kode Buda Uda, u kojim je došlo baš tako, hadis je slab. Ima slabosti u sebi, da onaj kogu namazuju pokvari abres, da uzme sebe zanos i da izađe da abres i da nastavi. Da nastavi gdje je stao u namaz. Hadis je slab i ne može se na njih pozivati, eto, neki višnjaci na osnovu hadisa kažu da se uhvati zanos, pokazi što ima, i šareteći ljudima da stavio zadanja da on je izašao, možda što je pustio getar i slično, nego zato što mu je lidi krviz nosa. Elem Nejse, e, ono što je bitno odnesena glasija, to je da onom, znači, ko klanja u džematu i izgubi avdest, a zna se tu kako, kako gubi avdest na tom mjestu, kaže e, znači, nema raziloženjacima da njemu nije dozvoljeno da nastavi klanjati i dalje, a, a nema avdesta. Znači, nije mu dozvoljeno. Znači, ako ostavi da da klanja i dalje, znači, ako ostavi, ostani da klanja i dalje, znači, naravno, ovdje je jasa stvar, znači, on ako izgubi avdest u toku namaza, znači, nema, nema, jasno oko dani, nema nema oko toga je dileme, da je njemu namaz batelj, da je pokvario sebi namaz. Da mu je vađi, onda da izađe, znači, Ne može Vasilas me da mu važno da iza dž svejedno znači da li klanja na filu ili ili na filu recmo Taraviju ili klanja ili klanja Farz namaz. One namaz sve pokvario, znači namaz moj pao. Zašto mi namaz banatil? Zato što je uh, tahare, odnosno abdest uh, šart valja nosi namaz. Kao što to što je doista la yakbalullahu salate men ahdatha hatta yatada. Allah džanu ne prima namaz neko ko ko izgubi Avdest vedok na Avdest. Ili ono ko nema Avdest, Allahčano ne prima, namaz ono ko nema Avdest vedok na Avdest je. Hadi smo tefqa lehija. Uh, ee ode bo hore ire. Ee uh, Kažu čenjača kaže men nastavi da klanja. Nastavi da klanja, a zna da je izgubio Avdest. Znaci nema sumnje u to da izgubio Avdest. Kaže jel uh, iz, on je time učinio veliki grijeh. Veoma veliki grijeh kod svih učenjaka, skoro da nimalo se razlikuje među učenjacima, potom pita. Stina se prenosi od Abu Hanife i od nekih učenjaka kod Malikija. Po malikijskom mezebu kažu, kažu ikfuru listih istizai. Kaže ako to uradim, znači izgubi namaz, znači izgubi su toku namazu u džematu i nastavi dalje da klanjaš a zna jasno da je izgubio abdest, nastavi dalje daklanja, kaže tim je učinio dijelo kufra. Zašto? Znači, posto keafir. Zašto kaže li istih zaj? Zato što je to vir i sa namazom i Allahov čelešanom. Ovo kaže, znači, ovo se prenosuje lebu i neki učinjaka malikijsko mezaba. nači većina učinjaka nastavuje da je da je to veliki krih, i oko toga nema sumnje, da mu je vađiv da učini taubu za dok toga isti kvar, da to više nikad ne ponovi, A po Ebu Hanifi, nekim učinacima iz Malikijskog mezeba, kaže tu je dijelo kufra bog toga što se time ismijava sa namazom, je Allah uđara šan. E, znači, ovo jasno ukazuje na sva vrlo bitno, to je da mu nije dozvoljeno da nastavi dalje klanjati kada izgubi avdest. Pa makar bila tu gužva, na njemu je da nastoji da izađe iz namaza, da izađe iz namaza, da ode, da uzme abdest, kako bi uzme abdest i se vratio, da nastavi namaz, da, da, da, da se priključi, da stigne na namaz, jel? da ono što sti, da na ono što stigne, da, da doklanja. E, nema smjetni priliku njegovog izlaska, znači nema grijeha u tome da prođe ispred onih što klanjaju. Jel? Nema grijeha prolazke ispred onih što klanjaju, da projeđe između safova, zašto? Zato što je sutra imama. Perda imama je perda čita un džematu. Ibret znači pe, kad se klanja u džamatu, ibret perda je ono što ispred imama, a ne ispred safova što je. Tako da je dozvoljeno iza imama hodati ispred safa, proči između safova nema nikakvog griha ni nikakve smijete, to ukazuju mnogi hadisi. Nači, e, pogotovo što on je tu prisiljen da prođe ispred iskanjača da bi izašao napolje da javde spio i da ponovo pađao. E, sada se vrat, znači o ovoj osnovi što se tiče propisa a, ono koji koji kojem se desi ovo na namazu, a da sa vratimo konkretno odgovor na pitanje, e, ono što je došlo pitan pam pa kaže e, da čovjek kaže u tom slučaju kaže da kaže e, ako on nastavi ako on nastavi kaže da dalje klanja da bi on da on time e, kvari namaz, čita on džemat i da zbog toga treba napustiti e, džemat Malo prvi smo rekli, znači, tačno je da on ne mora napisati žemaz zbog toga, nego on mora napisati žemaz zato što me pokvare namaz. Nije mu dozvoljeno da, da nastavi bez abdesta klanjati, jer to vidi smjavanja sa namazom i sa Allahođeršanom. I ne treba toga da se stidi, nego na njemu je. Na, o, o, onaj ko nije znao ovo inšala, a tako uradio, znači u tome, inšala nima. riha, ali na njemu je znači šta da uradim, me ja ovde spono uklanja. A ako bi ostao da dalje radi, znači ima veliki grijeh, treba učiniti te obu zato što je Ako može da dalje u namazu, krena maza. Euh a to da je on sa tim postopkom pokvario kanjanje u džamatu drugim ljudima za tako nešto nim poznat taj učenjaka, nisam uspio naći. E, i ve, e, veoma daleko da da, da da se sa time dokazuje, sa njegovim e, djelovanjem, da se, da se dokazuje da on time pokvario namaz ostalim džematima, on nema dokaza i on ne utiče na njihov valjanost njihov namaza i nije pokvario njihov namaz. E, znači ispravno je da, da time on nekvari njihov džemat, ako bi ostavljeno da bi neko iz neznanja ostao, da klanja ili namir nebitno, a on sa tim postopkom nekvari ri džemat ostali u džematlija i ne utiče na njegovu valjanost jer takođe što nema nikakvu dobezani smo našo neku da se učeđanje o tome govoro i Allah zna najbolji sa ovim sa ovim išala, završili smo e, ostalo još nekoliko pitanja je al asovim ja večeras završio e, da ne bi el previše previše e, odužili sa ovim molim Allah džashanu da nam ukabudi naše večerasno duoženje da, da bude dokaz za nas a ne protiv nas Da nas učini e, stanovnicima svog dženeta Firdausa. E, molim la Žešanu da pomogni našim naši braćima i sestrama i u Siriji i u Gazi. Da im da snage, da im da odlučnosti i volje, isposobnosti i sve ono što im potrebno da se odbrani od neprijatelja i da oni koji ih usmrtio da učini šehidima, svojim minjenicima.